vagyok beszélgetésre készen, most már csak az a kérdés, hogy önök akarnak-e beszélgetni. Kiderül. A 2019. szeptember 19-e csütörtök, a idő 8 perccel múlott reggel 7 óra. Ez a Kejfej minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes. A Hallgatók és fialajános műsora. Elérhetőségem 0614890999. 4890 valamint 0636771161, figyelek, ha van mire... Nincs túl meleg. Ami azt jelenti, hogy 5 és 10 fok között váltakozik a hőmérséklet Lehet, lehet van olyan hely, ahol ennél is hidegebb van. És gyakorlatilag megfölön részt alá húzandó tól Piko Andrással 8-tól Györgyevics Benedekkel, fél 9-től Wintermantel Zsoltal 9-től pedig Ugi Attilával beszélgetem a hűsor valószél 10 óratáékám véget végetér, de ez az önök érdeklődésén is múlik valamint azon, hogy val vajon történik-e bármi is a világban, ami engem ide ragaszt fél 10 után is. 0614890999 0636771161 Itt ül egy csupa Pali, és várj, felhívja alól aki és beszélgetés kezdeményezzen, ami talán rám is úgy hát, hogy én is elkezdek beszélgetni önökkel és magammal. ebben a sorrendben. Ez egy 14 éven auliaknak nem és felette is csak ug igen. időnként ilyen furcsa mondatokat mondok, hogy ugeng korlátozott műsor, le kell verni a revét, hogy az ember a rozsdát eltávolítsa magáról. Eljutottam oda, hogy az ember képes egy éjszaka folyamán berosdásodni. Kejfe Jáncsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János műsora a 0614890999 és egy verőfényben, de nem melegben, Csupa fül vagyok, csak azt kell, hogy valaki kezdeményezzen. Most kezdeményezni nem akarok, ahogy tegnap meg tegnap előtt kezdeményeztem, de maga az itt létem, a kezdeményezés maga. Képesen negyed lesz. Még egy kis noszogatás, aztán élvezem a szuperterem zenéjét, nem mintha eddig nem élveztem volna. 061 9 9 és 06 7 7 1 1 1 1. Azt mondja a Honpol, aki az én barátom, hogy az én hangom mindig elárul valamit arról, hogy mennyire szeretnék beszélgetni és mennyire nem. Nos, az feltűnő, hogy az elmúlt időben én különösebben nem kezdeményeztem beszélgetéseket, de szerintem maga a hangom... Tele van vágyakozással a tekintetben, hogy valaki keresse a társaságomat. Hát legfeljebb petrezeimet fogok árulni 3-1-8-ig. ig 489 0999 és 063677161. Figyelek, ha van mire. Itt van mindjárt ez a Petrezselymet árul kifejezés, amely ugye arról beszél, hogy... hogy ennek mi az eredete, abban se vagyok tisztában. De most ez jutott az eszembe, és nem a hogy magában. Már két perccel múlott Amikor felajánlom annak a lehetőségét, hogy telefonáljanak, akkor nem tagadom, hogy nem kizárólag arra gondolok, hogy mit mondott ennek Karácsony Gergely, vagy Benjamin Netanyahu, hanem hogy mi olyan van, ami a családi asztalnál elhangzott és megmaradt, vagy a családi asztalnál nem hangzott el, ezért még jobban megmaradt. Wintergabi kedvenc lemeze volt valamikor ez. Wintergabi New Yorkban él, és sok gyereke van. viszonylag egész jól tudunk. A hallgatás az három dolgot jelezhet. Egy nagyon intim viszonyt, egy nagyon nem intim viszonyt, vagy azt, hogy rajtam kívül ott, ahol én beszélgetést kezdeményezek, senki sincs. Ez a mi féle, eset, ez a van -e itt valaki, nem nincs itt senki. Jó reggelt! Jó reggelt, Wagner. Nem akartam beletelefonálni ebbe a számba. Akkor majd visszarakom után. De, de most nem mindegy. Ceglédi laktanyában reggelenként két lemez volt, ami szólt, meg délutánonként. Az egyik, ez a szuper trend. A másik pedig a Hotel Mentor. Úgyhogy mind a egy beleégett az agyamba, ezt, ezt azóta is imádom, a másikat meg sem hallgattam. Azért nagyon érdekes, amit mondasz, mert annak idén én sokat beszélgettem a fenyővel, és a fenyő mindig nagyon szomorú volt, amiatt az értelmiség, olyan, mint te meg én, de nem rólunk volt szó, természetesen őt nem fogadja el, de be hajnali kettőkor, amikor a buliban elérkezik a megfelelő hűfog, akkor mindenki a csovart fel a szőnyegem színűcámra táncol. És mutka a Klubrádióban hallgattam egy meglehetősen pocsék műsor, de voltak ennek a pocsék műsornak is egészen fantasztikus pillanatai is, egy orvos arról beszélt, egy talán hogy egy gyerekkel, egy tinédzserrel, de közelebb a 10-hez, mint a 15-höz, őt el kellett altatni, vagy érzésteleníteni kellett, és ezt csak a gyerek azt mondta, hogyha a doktornő elénekli neki a csavart fel a szűnyeget, akkor nem kell neki ilyesmit adni. Nyilvánvalóan olyan gyószerű volt szó, amit egyébként nem muszáj beadni, és akkor a doktornő arra volt tekintett, hogy egy olyan beavatkozás volt, ami nagyon nagy hanggal ment, tehát elnyomta az ő énekét, Elénekelte neki ezt, és arra gondoltam, hogy ha ezt a fenyő hallaná, akkor mennyire boldog lenne, függetle attól, hogy maga a történet roppant szomorú volt, de volt benne valami egészen elbűvölő. Beleértve oh, az, hogy a te ifjúságod, meg az én ifjúságomban milyen számok ígtek az emlékezetünkbe, vagy azért, mert szerettük őket, vagy azért, mert például szólt a honvédségi megafonból, azok egészen meghatározó élmények. Nekem Igen, a szüleim, az... énekeltek, és ezek az énekek azzal együtt megmaradtak, hogy én ezekért a dalokért nem rajongtam. Mm -hmm. Mármában a múltkor, vala, valamelyik betelefonálok, a Deep Ugye nekem ezek a Hemondos dallamok, azok úgy bele vannak égve az agyamba, hogy azt mondta rá, hogy széltelen tekerés teljesen felháború. Nagyon ha... érdekes, a honpulak ki nem állhatja a Hemondot, miközben én rajongok <hő> Ahogy az kart szól az óriási. Szerintem nagyon kivannál, én sose fogom elfelejteni, amikor az MRZ majdnem magára döntött a. Elmondott. Hogy vagy? Hát köszönöm, ébred, ezek egy Varsói hotelszobában, azt sem megyek be az új cégemhez. Időjárás? Nagy horosz, nagyon rossz. Ki sem hozdultam egész este, megjöttem és néztem a meccset. Melyiket? A Párizs-Százsán-Maránt. Néztem a idán arcát, ott valami nem nagyon stimmel. Tehát, e, ugye az ember nagyon sokszor azt érzi, hogy valami alakuló félben van. Én végül is e, hosszabb ideig az Atletico Madridnál játszottam le, de a 2-2-t már nem éltem meg. De ez a 3-0 azért többé-kevésbé kivégzésszerű volt. Hát ez igen, főleg a harmadik gól az már nagyon betett. Köszönöm, hogy hívtál. Köszönöm, hallgatlak. Remélem a szerda szabad marad. Szia. Igen, hello. És akkor álljunk vissza arra a számra, amit megszakított a telefon. Végül is bizonyos szempontból kiváltság a kegyfejantsí. Bizonyos szempontból igen bizonyos szempontból nem. Jó reggelt. Azért annak van valami bukéja, hogy a vágni a válában interneten kelyfejcsit hallgat. Van, be? van, van, van, de van néhány űrült, te is ezek közé tartozol, meg a Horváth Péter is ezek közé tartozik. Igen, igen, van bukél. hogy ne legyen, persze. Úgyhogy sok sikert a ennek az új munkájába, még ha nem is mondtad, micsoda. Ez abszolút, igen. Hajrá Kína! Hajrá. <há> Akar-e valaki harmadik fecske lenni? 0614890999 és 063677161. Hívom a harmadik fecskét! Van a Bocsánat! Uh, jó napot kívánok! Önnek uh, is! magam, hogy, hogy milyennel telefonálok, de, de mi? hogy, hogy ez nem, nem Hammond ez a, ez a hang, ami beégett, hanem ez a Fender rhodes a hangja. Ha Hammondról beszélünk, akkor ott vannak a Deep purple John Lordos os hangok. Na, az, az Hammond. De én nem a Super purple beszéltem. A, a kedves betelefonáló, aki, aki mondta, hogy, hogy, hogy, hogy ezek a Hammond hangok mennyire beégtek neki. A Szupertrend kapcsán. Jó, hát ugye... Ő, el, ő jó, én, én, én értem, amit mond csak most gondolj el, hogy az illető tételezzük fel, hogy X éves, és most egészen mostanáig azt itt hogy Hemond hangok bésőttek be, és akkor jön itt egy fószer reggel neki, és azt mondja, hogy ba meg te nem is Hemondot hallottál, most gondolj el, hogy milyen állapotba kerül ez az ember, ott Varsóban a hotelszobájában. Hát remélem, remélem, hogy... Nem, nem, nem, jobbulást kívánok neki, kívános, ezért kár lenne én. Nem, csak de én hát, nem vitatom el a jobbítás uh -huh. szándékát, sőt, a hang ez kifejezetten pozitív, csak most gondolj el, hogy... Egy világa összeomlott benne, igen, igen, igen. Hát, további szép hangokat. Viszont kívánom. Igen. Hát kikérem magamnak, én a Dipper dippörkülre gondoltam, arról beszéltem, hogy az is beégett, és a múltkor valaki betelefonált, és azt mondta, hogy öncélú tekerés. Én meg érzem, hogy karcol a Hemond. Ez volt, amit mondani szerettem volna, egyébként meg köszi a fókusznak. Rendben van, legközebb, ha az illető telefonál, megpróbálok összehozni benneteket. Sose tagadtam, de ma is elmondtam, hogy kell Jancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes... És szerintem már ott vagyunk a környékén. Aki iróniát bejött felfedezni a hangomban, az nem ismer engem, és nem tudja, hogy mi az irónia. Van-e bárki még a szomszédos, vagy ebben a konkrét fecskefészekben? 0614890999 és 0636771161 fecskék és más madarak figyelek. Például voltam a népstadionban, és megtudtam a Ramstein történetet, de most, hogy nem telefonáltak, nem fogom elmesélni. Hülyén és tudatlanul fognak meghalni. Egyáltalán tegnap egy nagyon gazdag napon volt, kellően el is fáradtam. Ki is vagyok bukó azon, hogy régebben egy ilyen nap után nem voltam még kifáradva. Már a honpola megpróbál meggyőzni az ellenkezőjéről, öregszem. Jó reggelt! Jó reggelt! Tegnap mi beszélgettünk így erről a Rámsteiner dologról. Nem tudom, hogy engem erősen érdekelne, hogy mi lehet a háttere az ügynek. Adáson kívül elmondom. Bollas. Köszön. Köszön. Mi, mit, mit tegyek ehhez? Hát akkor maradjon vonalban. Maradok. Azt történt, hogy... Szerintem is. Viszont hallásra. 06148909999 és 0636771161, 3 perc ámulat fél 8. Jó, regát! Jó reggel kívánok! kedves fiala úr! Eddig egészen biztos voltam abban, hogy hülyé és tudaton fogok meghalni. Úgyhogy ezzel nem mondott nekem újat. De az, hogy kora reggel nyomorra, az, az kapcsol, kapom a rádióban öntől, hogy ezt a képen bevágja, hát ez nagyon rosszul esett. Mondhatnám, nyolc szapon túlgyógyuló testi sérülés. Úgyhogy legyen kedves legközelebb szólni, ha tudálhatunk a dolgokat. Miről szóljak? Kérlek. Hát akkor, ha kedvet szeretne csinálni ahhoz, hogy az ön rádióját hallgassam. De könyörgöm, hát én már egy negyed órája, amikor ön ezt hallotta, biztattam a hallgatókat, hogy telefonáljanak is... Hát akkor meg ne olyan nekem szemrehányást olyanért, amiről maga tett. Ha azt kérdezte volna, hogy mi történt a Népstadionban, akkor önnek is elmeséltem volna a kívül, de most már tülyén fog meghalni e tekintetben. Természetesen csak a szobávit értelmében. De a hülyén meghalást azt mindenki magának köszönheti. Mindenki a maga a hülyén meghalásának a kovácsa. tiszteletem? Jó reggel, fiala új, Szilágyi úr! Jó reggelt! Szemaster. Nem értem ezt a Névstadion dolgot. Mi az, hogy egy embernek külön elmondod, és nem tudom, több százat, vagy ezer ne, ember... Ne, ne, ne, ne, neked is el fogom mesélni, én reggel... Ne, kell, ne mesélnek külön, mert épp azt mondom... Külön, nem esé, de csak a de figyelj, ne, ne, nem érdemes kihagyni, hogy sokat vesztesz, ha nem fogod megtudni. Én reggel bejöttem, és azt tudom az embereknek, hogy beszélgessünk, és senki nem akar beszélgetni, amit én tudomásul veszek. Hát elvégre az nem egy kötelezettsége a hangoknak, hogy beszélgetni akarjanak. És aztán valahogy mégis szó szót követett, és én ezt szóba hoztam, de úgy, mint aki egyébként szívesen elmesélte volna, hogy mi történt tegnap, és akkor azt mondta volna, hogy és Fialá magával mi történik, de miután nem volt semmilyen érdeklődés, mondtam, hogy itt van ez a tör de ez nem egy, nem egy ilyen bosszú a részemről. Tehát aki ezt feltételezi, az nagyon téved. Egész egyszerűen azt gondoltam, hogyha ha valaki ez érdeklődik, akkor elmondom. Mondanám, hogy te is nagyon jól tudod, hogy vannak olyan történetek, amelyek kedden óriási szólnak, és szerdára olyanok, mintha meg is szüntek volna. Úgyhogy, ha van benned minimális érdeklődés, akkor szívesen elmesélem. De tényleg. Jó. Akkor kis türelem. Hát félj, aki nem, nem érdeklődik, az én maga én sírján én a kovácsa. Elmond. Egyébként is az ember ugye sohasincs meggyőződve arról, hogy amit neki elmesélnek, azt azzal a szándékkal mesélik el, hogy aztán azt továbbadja. Jó reggelt. Jó reggel, hol rá, Hát ha megengeded, akkor hadd mondjam el az én általam hallottat, most már hadd hallja a aztán lehet, azt rá, hogy ha azt hülyeség, és nem így volt, akkor, akkor nem így volt. Én úgy tudom, hogy az történt tőle, hogy nálam itthon megtörtént már te kézzel, hogy e, be volt kapcsolva a lámpa, be volt kapcsolva a rádió, elmentem itthonról, ez egy volt, és mire visszajöttem, dömbölt a rádió, és a lámpák, Én azt hallottam, hogy ez történt, egy része igaz. Egy része igaz. Egy része igaz, egy része igaz, de avval a történettel Már nem tudunk mit kezdeni Amikor te hazamész éjszaka és bömböl a rádió Akkor te elhallgattad ott Tegnap ez viszont elmaradt Úgyhogy a történet ez a része ez sűrű homályban van jelenleg a nép által, de a nép szeret homályban élni. Annyira szeret homályban élni, hogy különböző betelefonálós műsorok, kedves Sziládi János bizonyítják azt, hogy ők valójában egyik pillanat másikra rájönnek arra, hogy ők sokkal jobban tudják azt, hogy mi történt, mint azok, akik egyébként ott voltak. Így aztán, amikor az ott lévő ember, akik ott voltak, megpróbálják elmondani, hogy mi történt, akkor ezek az emberek, akik közben bátorak lettek, ezek lepiszegik őket, mert hiszen ők ugyan nem voltak ott, de biztosak abban, hogy akik ott voltak, azok letagadnák a valóságot, ezért azt a valóságot próbálják rábeszélni a néptömegekre, ami egyáltalán nem történt meg, de lett volna ráigény. Ilyenek a betelefonálós műsorok! És ilyen az a sok agyhalott, akik egyébként a valóságtól teljesen függetlenül sokkal tájékozottabbak azoknál, akik tudják a történetet, de vagy nem akarják, vagy nem áll módjukban megosztani a többiekkel azt, ami egyébként tényleg történt. Ezek a betelefonálós műsorok meghalnának, hogyha abban csak igazság hangzona el. Jó reggelt! Jó reggelt! Én tegnap reggel nem tudtam hallgatni az adást. Elmondtad, hogy fogsz menni a négstudionba? Nem. Értem. Akkor nehéz ez Én nem kíváncsi lennék rá, bár a, a, a, most ezzel a kfc szintet lépett, mert most nem úgy van, hogy, hogy mindenki megtudhatja. Figyelj, ez olyan, meg. mint a HVG előfizetés. Tehát Igen. később már így pénzt is fogok ezért kérni. Meglátjuk, ki milyen információért mennyi pénzt ad. A kfc szeret szintet lépni. Egyáltalán én szeretek szintet lépni. Ég. Jó reggelt. Ez nem én lerakta, pedig én meg akartam hallgatni. Nem, nem, a, a, majd akkor azt már napközben most már nagyon kevés az okay. idő, de nem, fogal, nem foglak megfosztani tőle. Jó, Fókusz elmondtam, hogy én megyek a Népi Stadionba. én nem emlékszem rá. Lassan az emlékezetem is önök lesznek. Jó reggelt! Jó reggelt, Miller László vagyok. Én kifejezetten azt kérem, hogy ne magán, beséljél. A Szilágyi János nagyon jó felé indította a beszélgetést, amikor... Én ezt értem, helyesen... de minden nem volt átütő érdeklődés, nem tudtam ennek eleget tenni. Viszont a Szilágyi tudja engem visszaigazolni a tekintetben, hogy elindítani a hallgatók telefonjait, ahhoz még valamelyest értek, legfeljebb egy ilyen teljesen ilyen rozseki világos sikerült teremtenem. De az őrkénynél. Jó reggelt! Jó reggelt, Kár. Én csak azt szeretném önnek elmondani, hogy tegnap öt timborámmal Ausztriában jártam, Morgen és olyan fergetegesen jó jó túrát csináltunk, annyira kikapcsolódtam, hogy, hogy félmetes mindenkinek, aki kicsit érdeklődik, ajánlom, egyszerűen, egyszerűen eltűnik az idő. Vagy, minden, minden, minden, vagy menjen el Boszniába raftingolni? Az, akár, tényleg, csak kicsit szabaduljunk ki, mert, mert tényleg hihetetlenül ki lehet kapcsolódni néha. Nem fogok Super. önnel vitatkozni, de 7 óra 40 50, és föl kell, hogy hívjam. A pikót. Ha fölveszi. Na, nézzük. Ami nem hívom fel, addig lehet hívni. Utána is lehet csak hívni, csak nem fogom fölvenni. Nem. Igen. Bocsánat, Péren nem akartam még egyszer telefonálni. De nyugod, gyógy. Már rosszítottam Egyet kérnék még hosszabb távra üzenetünk itt kapcsol be a, a 30-as számon. Talán jobb lenne, hogyha foglaltatja el ez nem szerintem is lehet valamit üzenet... tenni. De ez, ez teljesen igaza van. Ádám ez így be lehet valamit tenni? Jó. Eddig még nem volt ilyen panasz. a és a, az. Akkor... És azért is önmállósította magát szerintem. De teljes, a, teljes, a, de teljes. Most nem akartam, egy kör, te... egy menet. De, de, de, Jó? de nagyon jól tette. Dolgoznak rajta az elvtársak. Ne legyen üzenetrögzítő. Jó? Ádám. Azt se tudtam, hogy van. Kicsőnk. Tegnap például küldtem a Pikónak egy sms t amire nem reagált, és nem küldtem újabb sms -eket. Jó reggelt, lehet? <gül> Igen, nem küldtem több ember tegnap egy van hosszú értekezett volt. Igen, most akkor, figyelj, akkor mar, mar, maradjunk itt. Ugye neked volt egy életed a rádióval, meg hát volt egy civil életed. Aha. Ennek mennyire mondtál búcsút az elmúlt hetekben? Teljesen. És, tud, és honnan tudod, hogy milyen nap van? Mert a karácsonytól múltkor kérdeztem, hogy ki az, aki összeállítja a napját, ki az, aki emlékezteti arra, és akkor mondta, hogy hát van itt egy csapat, de te hogyan élsz? Tudod, hogy hagyadika hát, ez... van, hogy hogyan kell fölöltözni, hogy közben elromlott az idő, hogy esiként, ezt honnan tudod? Én ugye egy ilyen nagyon összönös ember vagyok, tehát nagyjából, amit a fejemben tartok, az van, és most úgy rászoktam arra, hogy használjam a Google-nak a naptár e, a verzióját, ez nagyon-nagyon jó, mert e, abba be tudom írogatni azt, amit fontosnak tartok. Csak a reggel mindig megnézem, de hát az elmúlt hetekben ezt egyáltalán nem gyakoroltam. Ezt jó, azt állul, de nekem, hogy az... mennyire valósult meg veled a Moldova. Tehát ez a gondoltam, gondoltam, nem gondoltam. Ki... Nagyon, nagyon. És ez, ez igazából azt az, az kell, hogy mondjam, hogy ez bizonyos szempontból az én felelősségem, vagy előrelátásomnak a, a, a hiánya is. Ez annak hát egy... a hiánya, vagy ez egy nagyon is természetes, természetes a te magas korod dacára létező naivitás, amitől nem, amit nem lehet elvitatni tőled, vagy nem kéne megfosztani, vagy nem jó, hogy megfosztottak tőle téged. Aha. Hát nézd, nem tudom. ugye Mondok egy példát, mert ez nagyon-nagyon értékletes. Úgy mentem el a Klubrádiótól, hogy viszonyatosan sok szeretetet kaptam, és azt mondták, hogy semmi gond, úgyis majd, hogyha nagy valószínűleg meg fog bukni egyébként. Itt egy másodperc persze kell, hogy tartsunk. Én azt jól sejtem, hogy ez nem lett volna kötelező, ez a te döntésed volt? Vagy kötelező lett volna? Ez közös döntés volt. Értem, de, de én de ezt értem, de, ne, de rád ilyen kötelezettséget jogszabály nem rót. Ez a te morálod. Igen, nem, nem, nem. Tehát, hogy, hogy tehát most is műsorod egyébként. Lehetne, de, okay. uh, de ebben az ügyben, uh, tehát szerint lehetne, okay. de ebben az ügyben a klubrádió és én maximálisan egyetértették. Okay. Tehát ők Figyelek. sem szerették volna, tehát hogyha én szerettem volna, akkor ők biztos hmm. nem szerették. Volna. Hmm. Uh, és úgy mentem el, hogy ho, tök jó, figyelj, akkor van egy buli, és, uh, és aztán van egy ilyen biztonságos visszaút, nem nyerek, majd legfeljebb akkor beülök a képviselőtestületbe, és akkor közben meg elvezetgetem uh, mm, mm, mm, a műsort, és aztán körülbelül egy olyan egy hónap után jöttem rá, hogy ez egy teljes tévedés, Tehát hogy szerintem nem lehet úgy, úgy, úgy belemenni, vagy pontosabban, hogyha benne vagy, akkor a politika csinálás politikus csinál belőled. És, nem, és azt érzem, hogy ahogy megyek előre, úgy ég ez a ez, a, ez, a, ez eddig is. De virtuálisan vagy tényleg? Hát bennem. Aha. Tehát ugye biztos, hogy le fogunk ülni a klubrádióval. Én biztos nagyon szeretném a, a pálinkással reggeli pénteki műsort valamilyen szinten megtartani, de szerintem a végén, tehát most én azt, azt mondom, hogy akkor tökéletesen meg fogom érteni magamat is, meg, meg őket is, hogyha abban maradunk, hogy hát ez, ez sajnos ez a hajó elmen. 2006-ban vagy 2005-ben a Magyar Nemzet egy műsorom kapcsán Cimlapra tűzött, és annál nem is nagyon kerültem le hónapokig, megjártam az ügyészséget, és aztán Pokorni Zoltánnal beszéltem meg azt, hogy végül is velem mi történt. Ilyen röviden még sosem tértem ki a múltamra. Az, ami veled történt a múlt héten, annak te a megfejtésében és a feldolgozásában, az aprópót itt nyilvánvalóan a fővárosi Választási Bizottság határozata hozza, de most nem azt kérdezem, hanem azt, hogy ami a múlt héten történt, annak a feldolgozásában hol tartasz? Minden nap egy újabb megfejtés, mert uh, ebbe most ha belemegyünk, akkor egy kicsit kicsit hozzább Jó. Szóval, hogy az elején könnyen mondja az ember azt, hogy uh, iszok közel vagyok, uh, valószínűleg azért támadnak, mert kétségbe vannak, esve és a, többi, és a többi, ez az, amivel az ember magát zsipasztja, és ez tök jó, mert hogy akkor még tovább tud menni aztán utána. ha egy kicsit reálisabban gondol, gondolkodik, akkor az, a, a, az azért eszébe jut, hogy honnan indult, mekkora a különbség, amit minden nap érzünk, uh, lehetőségben, az ellenfelem ismertségében, a Uh, hozzáférés ez a, a nyilvánosságban, meg az, hogy ő egy inkubáns uh, polgármester, és akkor az ember azt mondja, hogy jó, akkor vegyünk vissza egy kicsit, lehet, hogy nem emiatt volt. Lehet, hogy egyszerűen csak annyi volt, hogy elkezdtünk korrupciós ügyeket fiszkálni, uh, és Kocsis Mátyának elgurult a gyógyszer, és hozott egy rossz döntést, és elengedte a kutyákat. De, hogy, hogy, uh, ahány nap annyiféle, annyiféle megoldás van, én azt gondolom, hogy az biztos, hogy, hogy, hogy annak kellett, hogy hatása legyen, hogy nagyon korán elkezdtünk kampányolni, ez egy illettől meglepő módon felépített és jól megcsinált kampány, és biztos, hogy, hogy erre kellett, hogy jöjjön valamilyen. Tehát, hogy bizonyos szempontból azt érzem, hogy ez ki, kell, ki kellett nemhogy érdemelni, hanem ezért meg kellett dolgozni, hogy egy ilyen támadás legyen. Megdolgoztunk érte, és most itt tartok nagyjából, hogy megyünk tovább, és rengeteg ilyen bajom van, hogy még nincsenek innen a plakátjaim, mert valami technikai probléma van. De 8 napon belül, vagy 8 napon túl gyógyuló sérülést hagyott maga után? Azt látom, hogy, hogy hogyan, hogyan ment át a környezetemen, Uh, és azzal kell foglalkozni ilyenkor, ugye én vagyok a jelölt, és mindenki, tehát nekem kell beszélni, nekem kell mosolyogni, nekem kell belül is tartani. Ezeket és azt látom, hogy van, aki nyolc napon jócskán túl volt uh, okozott, és uh, ezek az emberek nekem nagyon fontosak, és emiatt, uh, emiatt engem is nagyon megvisel, de még önmagában az, nem látom, hogy ennek milyen hatása lesz, tehát hogy mondják az emberek, hogy figyelj, akkor most már ez egy szintemelkedés, akkor te már egy politikai kényező vagy, én és, és, tényleg kamerában mondom, és, és nem érzem ezt a dolgot. Azt tudom, hogy megemelte a 8. területi kampányt a támadás, de hogy nem látom azt, hogy ebből mi fog majd következni. Annyira még nem vagyok politikus, hogy... Az mikor. én történetem nem eredményezett semmilyen demonstrációt, azért pénteken válukra vettek, mint annak idején a táncsicsot. <laughs> Igenis, gyorsan le is szúrtak utána, mert annyira elérzékenyültem, ami nem Hát, egy teljes joggal, hogy ilyen szituációban nem voltál, és ezt érzelmileg megélni valószínűleg azért is lehetett rajtad látni, mert még nem vagy politikus. Ha politikus lennél Magyarországon, valószínűleg nem látszana rajtad, miközben azt feltételezem, hogy a politikusok is nagyjából a sírás határán vannak ilyen szituációkban, de vagy eltompultak, vagy a kommunikációs stratégiáik azt mondják, hogy ezt nem engedhetik meg maguknak. Hát igen, nekem is mondták a kommunikációs stratégiák, hogy, hogy, hogy lendületesen, és nem tudom, hogy, vagy én is tudtam, mint saját magam kommunikációs stratégiája, hogy ezt így kellene csinálni, ezt kiálltam, de egyszerűen nem tudtam megszólalni, ezt az ember nem tudja előre, előre be, belülni. Én azt gondolom, hogy volt egy nagyon erős ilyen vállalásom akkor, amikor leültünk először a stárban, azt mondtam, hogy ez egy olyan kampány legyen, amit mindenki élvez, amire majd úgy fogunk visszaemlékezni, mint életük nagy sztoriára, és hogy legyünk benne önazonosat. Hát én ilyen vagyok, egy ilyen nagy darab ö, érzelmes matkó, nem tudok más lenni. Tehát, hogyha meg önazonos akarok lenni, akkor meg. Ugye a Főeresi Vászlós Bizottság a fellebezésben foglaltaknak részben helytad, az első határozatot megváltoztatta és kifogást elutasította. Ugyanakkor be lehetett adni felülvizsgálati kérelmet. Történt-e ilyen, vagy sem, vagy még nem jött le határidő? Én azt hiszem, hogy igen, történt, de ebben nem vagyok biztos, és egy valamit csak szóba hoznék, nem akarok ebbe a dologba bemenni, de ugye az János, mind a ketten mi legalább tudjuk, és akkor mostantól kezdve a te hallgatóid is, hogy itt nem arról szólt a döntés, hogy nekünk ebben a konkrét ügyben, hogy volt-e adatkezelés tiltott vagy nem, döntött volna a Fővárosi Választási Bizottság. A Fővárosi Választási Bizottság csak annyit mondott ki, hogy a két cikk alapján rólunk senki, a helyi választási bizottság meg Ugye, nem Itt szól a szöveg, van, ebben nem változtam, megállapítja tovább, hogy a helyi választási bizottság a jogsértés bizonyítékául csupán a két feltételezéseket alapul, újság alapul, mert a jogsértés tényének megállapításához nem szolgálhat kellő alap. Pontosan, emiatt, emiatt mondom csak, mert hogy nagyon sokan jöttek gratulálni, hogy na végül kiderült az igazság. Az a helyzet, hogy az, igaz, az az igazság, amire mi várunk, az még nem derült ki. Igen, ugye arról, arról szól a történet, a túlterjeszkedett a kifogásban foglalkon, amikor van, az ajánlóívek jogosulatlan feltolgozását jelölte meg a jogsertés alapjául ellentétben a kifogásban megfogalmazott alapelvek megsértése helyett. Így van, így van, így van. Tehát, hogy ez, egy, ez, ez nem arról szól, hogy, hogy kimondták volna rólunk, hogy mi rendesek vagyunk, azt majd ki fogják később mondani. Most csak arról szólt, hogy mások nem mondhatják rólunk, hogy, hogy emberek vagyunk. Na, ennyi. De hogy... hogy azt hogy mondja, igen, te... hogy a helyi választási bizottság azokat az intézkedéseket nem tette meg, melyekre lett volna, azonban döntés hozott egy olyan kérdésben, melynek eldöntése nem tartozik a hatáskörébe. Nem szeretném, ha tanácsokat adnál a következő ügyekhez, de azt lehet tudni, hogy mit nem tett meg, amire egyébként lett volna. Hát figyelj, fogalmam, sincsen erre, van jogász, tényleg ezt, ezt én nem tudom. Ezt én nem tudom, hogy mit kellett volna megtennie, de tartok Tehát nem, nem, nem. nem. Tehát, ha nem tette meg, akkor tegye meg. E, és lehetőleg ne hozzon olyan döntéseket, amelyek, amelyekre nincsen jogos. Behoznám, a rendőrség. behoznám neked a honpolát, akit te, neked is van módod ismerni, és a honpolában múltkor egy hosszas beszélgetés folyt, némileg analógia arról, hogy ő biztos, hogy nem tudna focista lenni, vagy foci, vagy foci edző, Aha. mert hogy egyébként ő se focistaként, se fociedzőként nem tudná rávenni a játékost arra, hogy taktikai szabálytalanságot kövessen el egy olyan játékossal szemben, aki gólhelyzetbe kerül, és ezáltal könnyen lehetséges, hogy a csapata gólt kap. Hmm. Te ezt a mostani szituációt tudod-e úgy látni, mint amire annak idején a pokor nekem azt mondta, hogy én politikai pályára tévedtem, ennek megfelelően jártak el velem, de Jánoskán biztos, biztos lehetél volna benne, miközben nem lehettem biztos benne. Ez egy hosszas beszélgetés keretében hangzott el, hogy hőst nem csinálunk belüled, mert az nem áll érdekünkben. Uh, Imáron, te is túl vagy a szüzességed elvesztésén, e tekintetben mondhatná neked a TGM, majd biztos egyszer mondani is fogja, hogy üdvözöl a klubban, de tudod-e ezt úgy látni néhány nappal, és nem olyan nagyon sokkal az esemény után, mint egy olyan taktikai szabálytalanságot, amit nem lehetett kihagyni a kocsis részéről, miközben az ember amikor ezt elszenvedte, akkor konkrétan azt gondolta, hogy itt hegyeknek is nem tudom, miknek kell megmozdulniuk. Hogyha Hogyha ö, ilyen politikai stratégiai szempontjából ö, nézem, akkor én is úgy tekintem ezt a kampányt, mint egy ö, folyamatos kommunikációt az ellenfelemmel. Tehát, hogy, ö, hogy jó, ők most lépnek valamit, most éppen altatnak, akkor nekünk most, ö, vagy hűtik a kampányt, akkor nekünk fűteni kell. É, és így tovább. Amikor úgy látszott, hogy nagyon elvitte az indulata az aktivistáinkat, akkor... Hűteni kellett, mert nálunk is fölmerült az, hogyha az összes, tehát hogy meg kellett nekik mondani, hogy nem nyúlunk hozzá, hogy, is, hogy a, a sára botannak a, a plakátjaihoz, mert nem áll érdekünkben most azt mondani, hogy mi ugyanabban a, a, ugyanabban a, a, a ligában versenytünk, mint ők. Ők fújják össze. Szóval, hogy ilyen szempontból van egy ilyen stratégiai gondolkodás egyébként, meg konkrétan én más döntést hoztam volna ebben a dologban, tehát én azt gondolom, hogy de ez csak egy ilyen lehet, is túlzott realitás, hogy én elég távol vagyok még mindig a győzelemtől ahhoz, hogy egy ilyen attak indokort lenne, de hogyha ezt meglépték, akkor ebből vagy két dolog, két dolog következik. Az egyik, hogy én nem gondolom jól, tehát lehet, hogy, hogy jobb a helyzet az esélyeimet, illetően kettő. Lehet, hogy Kocsis Máté, aki ebben az ügyben szerintem a döntést hozta, rosszul mérte fel a dolgot, vagy elvitte az indulata, és akkor ez egy politikai hiba. Azt írja a HVG, mert hogy egyébként szerző nincsen hozzá, PIKÓ pont belassult a nyomozás, valaki rálépett a fékre, és ebben van itt egy szöveg, amit szerintem rólad írnak, és nem te mondtad. Most gőzerővel kampányolna PIKÓ-ékezés, valószínűleg az ember egészen harmadik szemében nem beszél róla magáról, de a rendőrség ügy lelkileg szétszilálta a csapatot, főleg a kampányfőnököt, kicsit átalakították a belső működést is. Mit jelent ez? Uh, nagyon nehezen beszélek erről, mert a Tesszával volt egy ilyen megbeszélésünk, hogy, hogy ő nem. Nem kerül ennyire előre, de azért ennyit, annyit hadd mondjak előtt, azért kértem fel a kampányfőnöknek, mert egyrészt viszonyatosan jó szervezőnek gondolom, másrészt a barátom, a harmadrészt pedig egy olyan morális ö, ö, autoritás számomra, aki ö, akit erre is használok, tehát egyfajta ilyen morális védőpajsként, hogyha politikába kerülünk, akkor mindig a végén a Tesszát megkérdezem, hogy ez itt helyese, mit gondolsz, ő mindig elmondja, hogy ő nem politikus, de ő egyébként magánemberként azt gondolja, hogy ez helyes, nem helyes. E, és egy ilyen embert ez a fajta megvádolás, ez, ez nagyon, nagyon megviselt, plusz mellette az a következmény, hogy udvarhelyi tessze, innentől kezdve nem csak a közéletiskolája, nem csak a... A, az AVM nem csak egy csomó nagyszerű dolog, hanem mostantól kezdve már ez is. Tehát, hogy ő volt az, aki kirakta ezt a fotót. Ezt a, ezt a És ez, ez szerintem ez, ez biztos, hogy nagyon-nagyon-nagyon megviseli, miközben egyáltalán nem mond semmit sem a minőségéről. Erről muszáj, mármint az emberi, meg a, a szakmai, meg a, meg, a, meg a politikai minőségéről, erről muszáj vele beszélni, mert Annyit nem érez a kampány, hogy egy ilyen nagyszerű ember most ettől összetörjön, vagy, vagy most másképp gondoljon magára. Ezen például kell dolgozni, meg azon is kell dolgozni, hogy a vízis helyzetet miközben kezeltük, közben, egy kicsit másképp kellett működnünk, minden fölcserélődött, a kommunikáció határozta meg a politikai részét a dolognak, megszínt a kampánynak a politikai tervezése, és akkor ezt most ebből rengeteg konfliktus is származott és azt csináljuk, hogy, hogy kértünk segítséget, ma például este nyoltkor le fogunk ülni, így a szűkabb stáb, és akkor egy ilyen kócsal végig fogjuk beszélni, mert nagyon fontos ennek a belső emberi, emberi minősége. Szóval ez a, a lelki része a dologunk, a, a másik része az meg, az meg annyi, hogy tényleg azt látjuk, tehát hogy itt mi benne voltunk egy iszonyatosan gyors folyamatban, a, a, kapkodtuk a fejünket, hogy mikor jön a rendőr, utána mi lesz, mit fognak majd kihozni, megint, hogyan megy tovább a történető, ennek volt egy nagyon gyors ritmusa, ehhez képest most nem történik semmi, lehet, hogy ez így természetes, de azért mégis... Ez így, így természetes, hát ne felejtsd el, hogy ez pont olyan, mint minden katasztrófa film, után volt egy hatalmas izé, akció, akkor utána akkor... utána tengerpart van, szerelmeskedés, és aztán majd jön megint a szökőár. Azt kérdezem tőle... Biztos, biztos János. Biztos. Ugye, én, én, én pontosan visszaemlékszem az én történetemre, és mindig csodálkoztam azokon, akik nem értették, hogy én ezt miért hozom elő, mert az a Secret Man Story az, az, egy, az, egy, az egy kvázi holokauszt történet volt, egy média holokauszt történet Igen, volt az én életemben. É, és azt akartam tőle zárásképpen kérdezni, hogy analógiaképpen nem telt el még, kvázi holokausztot mondtam, hogy nem telt el még elég idő, de el tudod-e azt képzelni, vagy látod magadat, ugye az én aki nem kocs, az mindig azt mondta, hogy bele tudom-e képzelni magát más helyzetében, látod-e magad kócsismártéként? Jó, azt nem. Azt, azt nem, tehát ellenfél arra jó, hogy folyamatosan mindig önezonos tudjál maradni, tehát mit nem akar csinálni, nem akarok ilyen... Tehát e -e -e nem látod magadat polgármesterként, amint ellenfeledet lerántod? Polgármesterként látom magam, azt szerintem fontos. De hát ugye ennek a dolognak más az üzenete, és más a tépte személyesen. Én ezt Persze értem, sem de azt kérdezem, minden... hogy majd 2024-ben, amikor a következő választás lesz, akkor nem fog tégesen kis emlékeztetni arra, hogy most úgy viselkedsz, mint ahogy akkor a kocsis viselkedett? Fel. Hát nézd, ehhez, ehhez az kell, hogy 2022-ben az ellenzék megnyeri a választásokat, és én nekem olyan befolyásom legyen arra, uh -huh. hogy a milyen kocsis Máténak van. Ez anélkül nem megy, de egy valamit mondhatok, hogy, hogy megette a fene az egészet, hogyha engem öt év múlva, ha polgármester leszek, nem a teljesítményé, mert fognak megválasztani, hanem Jó, azért. Egy nem dolgot a ne felejts el, kérem, uh, a szónak nagyon fura értelmében azért te lehetsz külön, mint az ország. Az ország nem biztos, hogy hozzád fejlődik. Tehát ez, ami most történik, az emberekről és az országról is szól. És... Igen, uh, ebben, ebben lehet igazad. Én egy valamit gondolok, hogy Mindaz, amit én szeretnék, az szerintem valóban jobb, mint az ország jelenlegi állapota. Ez a mostani vállalkozásnak a legnagyobb kockázata, hogy tudjuk-e úgy csinálni, hogy közben kedvet is csinálunk. Abszolút, hozzá. mert ugye én látom azt Orbán Viktorként, hogy Orbán Viktor egyszer csak mint edző mondhatja azt a Kocsis Máténak, hogy ne. Az, hogy nem mondja az kifejez valamit. annak kicsi a valószínűség, hogy mondja, és közben Kocsis Máté folytatja, mert erre nincsen mód, de ma az országnak egy része így működik, és nem kizárólag a Fideszre áll. Ez az, hogy te e mennyire mutat jó példát, hát látod, ez egy, ez egy nagyon fontos kérdés, és ez Ugye. nem az elkövetkezendő hetekben fog kiderülni. Hajra! Ez így van. Köszönöm szépen! Szerzéteni. Nagyon szívesen, szia! Piko andrás hallottak. A nyolc órás hírek kilenckor lesznek. A most következő beszélgetést a Városliges ZRT támogatja. Jó reggelt, lehet? Nagyon sokat gondoltam tegnaprát. Nagyon nagyon-nagyon um, sokat, és csak azért nem hívtalak téged fel. Egyrészt nem akartam fontoskodni, másrészt tudtam, hogy másnap beszélgetünk. Uh, tegnap ilyen fontos ember látszatát vettem fel, mint izé, mellényt, vagy kabátot, és jártam a Népstadionban, aminek most más a neve, és jártam a Moméban. Igen. És, de hosszan. Tehát nem, nem, így, nem így, mint amikor a Brezsnyev átrepült Magyarország fölött, és a mond, mondta, vagy amikor a TGM mondta, hogy üdvözlöm a népet, nem tudom, amikor átrepül egy repülő az ország fölött. És, uh, sok mindenről volt szó, nagyon sok mindenről. A vendéglátommal Előtte, utána beszélgettem, és ugye az is osztály részemű jutott, hogy hidegen vezetést kaptam. Ráadásul olyan kiemelt személy voltam, meg is hatottam kellőképpen, de igyekeztem szerényen viselkedni. Egy egyedüli vendég voltam, és ott kalauzoltak engem. És azt kell, hogy mondjam, hogy csodát láttam. Két csodát láttam maga a népstadion az egyfajta csoda, a mome az egy másik fajta csoda, és, nem tud, és az a baj, hogy a momét másodjára láttam, és akkor már az követte a népstadiont, és addigra én már elfáradtam. Úgy fáradtam el, mint amikor az ember egyébként megtelik valamilyen élménnyel. Uh -huh. Ráadásul a vendéglátómmal eh, elhaladtunk a te építkezésed mellett, a te építkezésed természetesen idézőjelben, tehát szóba került a Városliget, eh, meg hát eszembe jutott zugló. Tehát az, hogy zuglóban mennyi fejlesztés van, az egy másik kérdés, hogy az emberek hogyan néznek rá, az elképesztő. És a vár és az első kerület, tehát egyrészt sokkal kisebb kerületről van szó, másrésztről én ezt önmagában nem látom akkorának, de ez lehetséges, hogy ez az én szubjektív megítélésem, mint ami zuglóban zajlik, ugye a liget, a népstadion, Ille, igen, ez a kettő, hát ez, ez valami egészen, és hát a Népstadion, ott, ott se a Népstadionról van szó, a Népstadionról és a környékéről. Hát ezek egészen fantasztikus beruházások, és az a, azon gondolkodtam, hogy az embereknek erről mennyire van reális képük, miközben állandóan arról van szó, hogy ezek mennyibe kerülnek, és ez természetesen nem lehet figyelmen kívül hagyni, ami pedig a momét illeti ahol nekem személyes volt, udvaroltam valakinek egyszer, amikor ö, ö, még régen, aki ott dolgozott, most ott dolgozik, és ott jártam, és abba kell, kellett szembesülnöm, hogy miközben a Momeot az Zugligeti úton nincs a világ végén, én ott nem jártam valami ismeretlen okból az elmúlt években, mintha nem tudom, taskenben lenne, és hát ott egy csoda jött létre, Tehát, Annyira jól működött az emlékezetem, hogy felidéztem azokat a házakat, amelyek régen voltak, de az újakra nem emlékeztem, és az... Ahogy az ott az a tájszerkezetben megjelent, nekem Svédország jutott eszembe, és mindjárt mondtam is a vendéglátónak, hogy hát el kéne itt azonnal felejteni Svédországot, mert az ember valószínűleg azért fog mondja azt, hogy ez olyan, mint Svédország, mert el akarja távolítani magától ezt az élményt, mert annyira szokatlan, hogy Magyarországon ilyen van, hogy nem képes ezt úgy értelmezni, mint egy itteni jelenséget, beleértve, hogy nem csak az építészete elképesztő, hanem a berendezése is, hozzátéve, hogy az ott lévő ifjúság már úgy használja ezt a pár hete más részét, másfél éve átadott építményt, mint egy ilyen teljesen természetes közeget, és permanensen gondok arra, hogy vajon hasonlóképpen fog-e működni a Népstadióhoz, illetve a Moméhoz képest, a Momé és a Népstadion se összehasonlítható, és a Liget, aztán meg egy harmadik elem, hogy vajon ennek megfelelően fog-e működni majd a, a Liget mondjuk 2022-ben hozzátéve, hogy magáról, a Moméről egy igen elismerő cikket írt Zubrecki Dávid az Indexben, de mint kiderült, az nagyon jó volt, hogy ott volt valami nyílt nap, amikor átadták, és a több ezer e, lakos jelent meg, hogy megnézzék, de az nyugodtan lehetne egy idegen forgalmi látványosság, és az emberek úgy mennek el mellette, hogy az ember elmegy egy közért mellett, ami részint természetes, részint nem, de én e, tegnap óta bár aludtam egyet, nem tudtam túltenni magamat az élményen, és abban reménykedem, hogy érted, hogy miről beszélek, és most nem egy rivális e, ingatlan fejlesztésnek a dicsőítését lát az én szövegemben. Nem, teljesen értem. És az előzött, hogy abszolút át is érzem. Volt szerencsém nekem is mind a két beruházást látni, és hát az első, ami eszembe jut róla, hogy Hülyes hogy Balázsos csapata elképesztő munkát végzett. Mind a két esetben, és természetesen mindenki, aki ebben részt vett, hiszen ugyanúgy a MoMA esetében is egy végtelenül divers fejlesztésről beszélgetünk, ahol az ingatlan fejlesztőnek és az intézménynek, tehát magának, a moménak, nagyon harmonikusan kellett Abszolút. együtt működni, hogy ennek És nagyon éte... harmonikus eredményi született. Jöjjön létre, így van. Már az a... Az a nagyon világos képlet, ami egyébként a Ligetben is megjelenik, hogy van egy megrendelő, tehát ezek az épületek nem lehetnek öncélúak, nem azért épülnek, hogy építészetileg valami többet tegyenek hozzá a városhoz, természetesen ez is egy fontos szempont, hanem azért a nap végén ennek mégiscsak egy funkciót kell kiszolgálnia, ez szerintem elképesztően jól sikerült a Mominél, egyetértek veled, hogy ez egy ez bárhol lehetne a világ. És főleg, ahogy azok, a, azok az emberek, akik ezt birtokba vették, használják az embernek egy ilyen nagyon európer élménye hát támad, amikor... Azért beszélsz nagyon jól, mert én voltam olyan helyen, amelyet másfél éve adtak át, és szemben más épületek más részeivel, ezek új benyomást keltettek, magyarul másfél év alatt nem használódtak el úgy, mint ahogy egyébként közösségi helyek el tudnak használódni, hozzátérve, hogy a minőség is olyan volt, lehet, jó, nem néztem mikroszkópat, de az ember nem látott vizesedő falakat és repet falakat. Nem, hát ez egészen biztos, azért ugye a túlcsabályék ebben tényleg fantasztikusak nagyon értenek is hozzá, úgyhogy le a kalappal azért már az elmúlt időszakban bizonyították jó párszor Budapesten, hogy ha határidőre épületet jó minőségbe kell elkészíteni, akkor ők ezt meg tudják csinálni. Úgyhogy bízom benne, hogy, hogy sok ilyen jön még az elkövetkező időszakban. De valóban úgy van, hogy magánál a tervezési programnál, amennyire én ismerem, és azért hát beszélgetünk mi sokat, mert számtalan analógia van a Városliget és az egyéb városi fejlesztések között, Szóval ugyanaz a megközelítés, mint nálunk a Városligetben, hogy a kivitelező beruházó feladata az nem ér véget az úgynevezett selentkormál. Tehát nem azt jelenti, hogy mi egy, egy épületvázat, egy épület épülethéját átadunk, aztán az intézmény, ha van rá pénzem, majd berendezi, vagy a régi épületből áthozott bútorokkal megpróbálja élővé ráadni. Az meg, meg egészen az, elképesztő, hogy a muménak a belső berendezése az teljes mértékben harmonizál a külsőjével, mert egy, egy teljesen egyedi belsőt kapott. Pontosan, tehát az a helyzet, hogy ebbe őszintén hiszek, és ezt a Városligetnél is pontosan ugyanígy csináljuk, tehát a teljes belső építészet bármelyik intézménnyel, akár már az átadató mrrk is, az része a, a, a beruházásnak. Mert az egy egészen konfúz élményt tud létrehozni, hogyha van egy magas színvonalú külső rész, és a, a belső rész ezzel nincsen harmóniában, hiszen az ember nap-nap után mégiscsak azokra a székekre ül le, és mégiscsak azokba a mellékhelyiségekben nyit be, és nem pedig um, egy, egy távoli pontról csodálja a külső épületet. Úgyhogy ez végtelenül fontos, szerintem ez egy relatív progresszív szemlélet, ez még a piaci ingatlan... Mi az a relatív progresszív szemlélet? Hát, hogy a piaci ingatlanfejlesztők között sincs ez mindig meg, tehát ugye akkor, amikor az ember egy, egy költségvetést készít egy, egy bármilyen ingatlanfejlesztéshez, akkor azért általában, amikor meglátja a végső számot, az teljesen mindegy, hogy mennyi, de biztos, hogy magasabb annál, mint amennyit erre eredetileg rá akart szánni. És akkor el kell kezdeni törni az embernek a fejét, de ez egy lakásépítésnél, vagy felújításnál is így van, vagy egy, egy családi házépítésnél is, hogy akkor mi az, amit le tudunk erről húzni. És akkor praktikusan ugye általában nem az ajtó, az ablak, vagy a tetőszerkezet, ami lehúzásra kerül, mit lehet csinálni. E, első körben a négyzetméter számot lehet csökkenteni, és vagy a beépített anyagok minőségét lehet csökkenteni, de a legtöbbször nem ez a megoldás, hanem a legtöbbször az a megoldás, hogy a beltartalmat spóroljuk ki, mert az, a, hogy most teljesen hétköznapi nyelven szóljak, a gyönyörű nyaralók környékén lehet ilyet látni, hogy majd ami már testen nem volt jó, azt majd lehozzuk ide. És szép az épület, de a, a belső rész nincs megcsinálva. Pedig az ugyanúgy organikusan része ezeknek az épületeknek. Tehát akkor, amikor, amikor felhasználói per látogatói élményről beszélünk, akkor, akkor sokkal fontosabb uh, a megítélés szempontjából, hogy a belső építészet, a belső részek az mennyire van kitalálva. A látogatói útvonalak, vagy itt ebben az esetben a hallgatói útvonalak, hogy a megközelíthetőségek. És én úgy látom, hogy a csapat, aki ezen dolgozott, profi volt. Tehát, hogy tényleg kifejezetten izgalmas dolgot hoztak létre. A Népstadion nyilván egy másik uh, kávéház, egy egészen egészen más típusú épület, de én nekem volt szerencsém sokáig a Soroksári-Duna partján egy nagy ingatlanfejlesztést vinni, ahol az egykori nagyvásártelepen, ahol most a hétvégén pont a World Urban Games-t rendezték, és uh -huh. ott van egy védett csarnok, az egykori nagyvásártelepnek a nagyvásárcsarnoka, ami egy egészen elképesztő tízen négyzetméteres csarnok, egészen addig, amíg a mostani sportaréna elődjét a paplászkló elődjét, a bs meg nem építették valamikor a 80-as években, az a nagyvásárcsarnok volt Magyarország legnagyobb fedett, légterű, fedett egy légterű csarnoka. És belép az ember egy ilyenbe, és egy ilyen wow faktor, 10.000 négyzetméter, ezt úgy kell elképzelni, hogy valamivel több mint 50 méter széles, és 200 méter hosszú az épület, 16 méteres belmagassággal, és egészen szürreális, ahogy a méretek ott az embert maga alá temetik. Egyszer egy koncertet szerveztünk ott, egy avicsi koncertet, ahol a díszlet és a színpad az egy félbevágott vasúti kocsi volt, amit behoztak az épületbe, és gyakorlatilag eldörpült ott ebben a nagyvásárcsarnokba. És valami ilyet él az ember, amikor belép a, a népstadionba, hogy, hogy valami egészen döbbenetesek a, döbbenetesek a, a méretek, nem tudom, jártál-e fönt a tetején. A, ő... Arról lebeszélt az, aki ott járt, mert azt mondta, meg hát annyi helyen voltam, meg, meg a végén így is el kellett köszönni az idegenvezetőnek, tehát így is visszaéltem a, a, nem a szó szoros, de a szó átvit értelmében az idejével, úgyhogy le... de, de, de, de csak azt mesélte el, hogy mennyi gépészet van, de azon a magasságban, hogy csak gépészet van. Igen, igen, igen, igen, igen. M meg hát nem tér iszonyosoknak való a teteje, Igen, igen, az igen, az igen, kell, igen. Hogy, igen. Az kell, hogy Ez volt a legfőbb hogy... kifogás ellen, igen, hogy, hogy miért nem menjünk I, oda föl. Igen, tehát annak annak két Nem akarom különül... a vendéglátómat magá magára hagyni, aki azt mondta, hogy köszöni szépen, egyszer volt ott, onnan is lejött, velem nem szeretné még egyszer oda menni. É, Megértem, megértem, tehát, hogy azért az tényleg kifejezetten nagy, de hát most már ugye csak pár... Hét vagy hónap, Jó, vagy ugye tudom, két dolog van, ami a dolog ellenszól. Az egyik az, hogy, és ezt a politikának kell eldöntenie, hogy ezek a kiemelt, vagy most nem a szó jogi értelmében, hanem az én szememben kiemelt beruházások, ezek milyen arányban állnak a többi területnek a fejlesztésével, vagy nem fejlesztésével. Ez egy politikai döntés. E Eztről most egészen másféleképpen gondolkodom, mint tegnap előtt, mert hát látom ezeket a területeket, de nyilvánvaló, hogy a kontraszt az mindenkit zavar, mert azt mondja, hogy jobb lenne, ha egyenletes lenne elosztva, miközben olyan, hogy egyenletes, olyan nincs. Ez az egyik része. A másik része meg nyilvánvalóan a pénz, amivel kapcsolatban permanensen korrupciót kiáltanak, amit az ember hol tapasztal, hol pedig olyan, hogy nincs de igény lenne rá. Ez a két legfőbb érv, és mind a kettőt értem, csak érdemes lenne ezeket időnként közelebb hozni egymáshoz, már mint a tekintetben, hogy ezek vannak, mint ahogy néhány hallgatom a Lezsák Sándorral való beszélgetést is teljesen félreértette, hiszen az, amit én lakítom, láttam, és aminek kapcsán Lezsák Sándor egy félórás rádiós interjút adott, és elmesélte, hogy mi miért van. Abban minden jelen volt, legfeljebb a számonkérés hiányzott belőle, de a számonkérésnek a lehetőségét azt ott, tar ott tartalmazta maga az interjú, hogy milyen az, hogy van egy ilyen projekt, vagy nem tudom minek nevezzem, mint amilyen a Lakitelki Névfőiskola valahol kecskemét mellett a pusztában, hogy annak vajon az állami dotációja, maga a léte és az igénybevétel vele, ezt a háromszöget nézzük, ezek milyen mértékben kvadrálnak egymással, ezt valakinek közelebbről kell tudni eldönteni. Én megadtam a lehetőséget arra, hogy az emberek ezen elgondolkodjanak, de magam ezzel meg is tettem azt, ami az én dolgom, és a hazai sajtótól eltérő módon nem gondoltam a alanyomat karóba húzni. Maga a beszélgetés megadta az összes lehetőséget, hogy az emberek miért menjenek oda és tártsák el a szájukat, vagy miért csodálkozzanak, és ez áll a ligetre, a népstadióra majd fog állni, amikor készen lesz, és a moméra, ehhez nyújtok én izelítőt, beleértve, hogy azért, ha nehezen is, de az ellenzéki sajtó is képes azért néhány prominens által úgy beszélni az elkészült termékről, hogy nem azt az averzióját hangoztatja, ami egyébként ma kötelező, és amiről mi nem beszélgettünk, de ami legutóbb talán egy vagy két hete a Népszavában is megjelent egy olyan cikben, amely semmilyen novumot nem tartalmazott, de az a kötelező letorongolás volt benne, mindjárt előveszem csak, hogy konkrét legyek, aminek egyébként időről időre meg kell jelennie, mert ha nem vagyunk ellenzéki, nem vagyunk ellenzéki sajtó, hogyha ez nincsen jelen. Múlt héten is beszéltünk ugye erről a kérdésről, hogy vajon amikor ilyen városi léptékkel is mérhető projektekre allokál forrást a kormány, akkor ez a legjobb felhasználása a pénznek. Én személy szerint a gondolom, hogy amikor az a cél, hogy egy városnak a színvonalát növeljük, akkor nem lehet mást tenni, mint kijelölünk bizonyos zónákat, helyeket, fejlesztéseket, amire azt mondjuk, hogy akkor itt most um, egy jelentős um, dotációt adunk, jelentősen megfejlesztjük ezt a környéket. Nyilván ez egy fontos dolog, hogy legyen végig gondolva az az agregált hatás, amit a környékére gyakorol. Tehát itt a műsorban is nagyon sokszor végigrágtuk már, hogy meggyőződésem, hogy egy kulturális városrész fejlesztése az nem értelmezhető úgy, hogy a Dózsa-György út, ajtósi Hermina és Állatkerti körút által határolt szűk területre, hanem ennek van egy komoly agregált én a Fantázia ültort a ligetben, enkósa gondoltam. Igen, igen, igen, igen, igen. Ugye ezek a, ezek a diskurzusok azt gondolom, hogy mindig is zajlottak a liget körül is, természetesen a stadion körül is, valószínűleg a mome körül is, tehát egy számtalan hasonló beszélgetést le lehet erről a kérdésről. Mint hogy olyan a lakidelki főiskolak közül is, vagy most már Hungarikum Park ez a neve. Azt tudom mondani, hogy ugye a Magyar Állami Operaház beruházásával is foglalkozunk most az elmúlt időszakban, és uh, relatív többször Jártam itt a Andrási úti főépületben, beszélgettünk különböző szereplőkkel, és többek között olyan zenészekkel is, akik évek, évtizedek óta, ugye ott a zenekari árokban aktív felhasználóként foglalnak helyet, tehát nem csak építészeti tervként néznek rá, és nem csak műszaki véleményt mondanak, hanem zenei oldalról is, és ott egészen, Érdekes beszélgetéseket folytattam, és egyszer az egyik zenész azt mondta, amikor itt fölmerült, hogy mikorra is lesz kész az operaház, és hogy egészen pontosan mennyire fontos ez, hogy ez a kulturális attrakció, ez végre visszakerüljen a budapesti vérkeringésbe. És kicsit elragadtatva magát, a beszélgetés egy pontján azt mondta, hogy mert ezt mindenkinek meg kell értenie. Hogy ha mondjuk az egészségügybe kevesebb pénz áramlik, akkor mi a legrosszabb, ami történhet, mondja ő, és most idézem a, a költőt, idézem a zenészt ilyen szempontból, maximum egy beteg élete az rövidebb lesz. Azt mondja, de hát, hogyha meghal egy beteg, mondta ő. És azt mondja, hogy ehhez képest, hogyha az állami operaház nem tud zenélni, és nincs operajátszás Magyarországon, akkor viszont meghal a nemzet, mondta ő. Hát itt én egy kicsit kifogytam az érvekből a beszélgetésnek ezen a pontján, de csak azért mondom, hogy nyilván nézőpont kérdése, hogy most melyik fejlesztésekre érdemes forrást allokálni. Jó, a politika felelőssége az úriási, tehát az semmilyen vonatkozásban nem szeretném elvitatni, én csak azt mondom, hogy a tegnapi napom uh, után Eddig is úgy gondoltam a világra, mint egy torszképre, már mint bennem torszképként él, mert az ember az érzelmeivel átalakítja, de most ez jelentősen átalakult, és annélkül, hogy itt elvesznék a szóképzavarban, visszatérve az operára, az ember el, itt viszont ebben a Deák tér hősökteret tengelyben arra gondol, hogy miközben, hogy ez most UNESCO örökség vagy sem, az nekem teljesen közömbös, mert én a saját hazámra és Budapestre nem nemzeti örökségként, vagy nem tudom miként gondolok, hogy mennyire romlott az Andrássy út állaga ahhoz képes, mint amilyen volt, vagy mint amilyen lehetne, és milyen egyenetlen. Tehát e tekintetben nagy valószínűséggel majd a helyrehozott operaház épp úgy ki fog lógni a környékből, mint ahogy kilóg a Hungarikum park, vagy kilóg a MOME a 12. kerületből, vagy a Liget fog kilógni a 14. kerületből, és ez nem jó, hát ugye mindjárt ott van szemben akkor is, ha nem hazai kézben van, bár volt erről szó, a balettintézet, és eszébe jut az embernek megannyi leromlott épület és bezárt üzlet az Andrási úton, amire nem talál, vagy nehezen talál magyarázatot. Ez valóban így van, nyilván ez egy döntés kérdése mindig az aktuális kormányzat részéről. Hogy Tehát lehet, általában lehet, hogy... ilyen különbségek nagyobb területek között szoktak lenni, hogy egy és ugyanazon elvileg homogén közegben ilyen minőségi különbségek legyenek, ehhez egy olyan pacák, mint te talán tud nekem választadni, hogy ez hogy jön létre, én azt feltételezném, hogy a flóra és a fauna ennyire nem lehet más egy adott területen, de a példa az ellenkezőjét mutatja. A, a városi szövet az természeténél fogva egy olyan dolog, ami lassan alakul. Tehát azért itt a, az épületek, építmények azok évszázados életciklusokkal bírnak, tehát nem lehet rövid távon gondolkodni ebben. Nyilván az a helyzet, Jó, Csak van te magad szoktál arról beszélni, pontok. hogy milyen hatással van a Liget a környékére, ugyanezt feltételezni az ember az Andrási útra is, és ezt részint mutatja, részint nem. Hozzátéve, hogy egész ez a romkocsma és a romkocsmáknak a, a népszerűsége Magyarországon vagy Budapesten, az, az azért valamit mutat, hogy hogy, hogy, hogy hogy találjuk meg egyébként a prosperitást a romlásban, és e tekintetben hihetetlen virulensek. Ugye azért ez is egy nagyon nehéz kérdés, mert a romkocsmáknak az aranykora Budapesten az gyakorlatilag a 2008-as válsághoz köthető. Tehát akkor, amikor az ingatlan fejlesztők bevásárolták magukat különböző tömbrehabilitációs projektekbe, majd jött a válság, nem kaptak finanszírozást a, a fejlesztésekhez, azokat a, a hotel vagy lakó, oriblediktú, irodaház elképzeléseiket nem tudták megvalósítani, viszont a a fejlesztéshez fölvett hitel kamatait azért törleszteni kellett, úgyhogy nekik ott egy ideiglenes megoldást kellett választani. Úgyhogy a legtöbb belvárosi klasszikus értelembe vett romkocsma, ezek, amik teljes házként működtek, ezek innen indultak. Tehát ez egy válságtermék volt, ahol az ingatlan fejlesztőnek bérbe kellett adnia. És egy nagyon érdekes kérdés, hogy amikor létrejött egy olyan termék a romkocsma által, ami önmagában is kellően prosperatíva, hogy te fogalmazol, ott már egy mérlegelési pontra került akkor, amikor az ingatlan piac ismét egy konjunkturális szakaszba lépett, hogy vajon megéri-e egyáltalán Ezeket a házakat most akkor, mint romkocsma bezárni, és azokat a lakófejlesztéseket megtenni, vagy azokat az ügyeket. hát az ugye ennek az megtenni, összes öröme és búja megjelenik az önkormányzati választásokban is, miután én e, Humba Györgyöt megszólítottam a régi okán, már bejelentkezett egy civil egyesület, amely szintén indul, és, és beszélnek mind, mindegyikük a maguk módján arról, amiről te most beszélsz. E, én... Igen. Azt tudom mondani ennek kapcsán, hogy egy kicsit a Liget projekttel ezt azért össze, hogy azok a turistikai elemzések, amiket én látok, amiből azért egyértelműen kiolvasható, hogy Magyarország és ezen belül kiemelten Budapest most egy komoly turistikai hullámot ül, ugye, mint 2000 7 8, hez képest nagyjából megduplázódott, tehát ezzel a 15 milliós számot elérte a Budapest Airportnak a, airport a forgalma, ami csak egy típusú turista, ezt én pontosan értem, és azt is látom, hogy ezt alapvetően még a Budapestre érkezők nagy számát, ezt a, a cheap flight -ok, az Airbnb és a romkocsma turizmus hajtja. És én ezt talán itt a műsorban is többször mondtam, hogy őszintén hiszek abba, hogy ez a jelen egyik legnagyobb kérdése és a legnagyobb felelőssége, hogy létre tudjuk-e hozni Budapesten ebben a, a másfél kötőjel kétmilliós metropolisban azokat az attrakciókat, ami miatt... Ezek a turisták, akik ma alapvetően mondjuk a hetedik kerület belső részét keresik és a, a sharing economy-ban rejlő lehetőségeket használják ki akkor, amikor, amikor laknak, akkor, amikor közlekednek a városban, hogy ők egy megváltozott életszakaszban, 5 év múlva, 10 év múlva, 15 év múlva, üzleti turisták? Részint, részint, családza... részint az a kérdés, hogy nem ők, hanem a, nem a cheap flight, a Qatar Airways, mert a hallottak, annak az utasai nem elmenvén a, a buli negyedbe, csak más miatt jönnek-e. Tehát miközben nem lehet egy számítani arra, hogy aki itt valamilyen élményt szerzett, más élmény miatt akar jönni, és jöhet olyan prémium turista is, aki az egyiket teljesen kiadja a másik kedvéért. Én nem szeretnék turisztikai szakemberként fölcsönni lévén, hogy nem vagyok az, de a, a megélésem ezzel kapcsolatban az, hogy amikor elkezdik felfedezni, elkezdenek felfedezni egy várost és fölkerül arra a mentális térképre, ahol mondjuk a, a típusú turista érkezik, akik csütörtöttől vasárnapig azon gondolkodnak, hogy melyik desztinációt válasszák ki saját maguknak, akkor nem a prémium turista az első, aki megjelenik, hanem ennek van egy organikus fejlődése, ami egy 5-10 éves ciklus az én megítélésem szerint. Tehát az, aki ma egy, egy cheap flight Londonból egy búcsúra érkezik, és a hetedik kerületbe költ, és ott is lakik adott helyzetbe, zárójában mondom, nebecsüljük le, mert a magyar GDP átlakhoz képest még mindig sokat fogyaszt, hogy ő vajon egy ő vagy, az ő ismerőse öt év múlva vagy tíz év múlva ebbe a fantasztikus kulisszában, amit Budapestnek hívunk, visszajön-e és lakik-e imáron a, a valamelyik ötcsillagos hotelba, fogyaszt -e, valamelyik mislencsillagos étterembe, és egyébként ellátogat-e a Néprajzi múzeumba vagy meghallgat egy koncertet az operába, vagy elmegy a szépművészeti múzeumba. Ez a jelen felelőssége, én ezt az attrakciót, Hiányoltam, hiányolom eddig Budapestről, és én azt hiszem, hogy ezt a légüres teret tudja részben, egészben mondjuk egy Liget Budapest projektbe tölteni, hogy a minőségi turisták számára is attrakciót tud ö, majd nyújtani az elkövetkező időszakban. Um... Itt nagyjából véget is értünk, meg annyi dolog van, ami kimaradt, ezek átkerülnek a jövő hétre, a közbeszerzési, vagy nem tudom, uniós értesítésben, vagy nem tudom mi a neve kéne, hogy keressem. Láttam, hogy nem csak a zeneháza, hanem a Pannon Park is e, drágább, lett itt, teljes műszaki leírás itt van nálam, a felét nem értem, de inkább a hárnyegyedét ugye arról se, se szó, hogy zero emissziós zónává válik a városleget, és arról se, hogy a csillagerődnek valamiféle átadása lesz holnap, amit csak azért nem értek, mert magán a honlapon azt mondja a szöveg, hogy ez 2020-ban lesz igénybe vehető. Mi az, ami holnap ott lesz, ahová nem fog tudni elmenni egy irányú elfoglaltságai Mokán a péntek az mindig ilyen, és ami mégis mégsem teszi azt lehetővé, hogy az látogatható legyen. Tehát milyen köztes időszak lesz? Két dolgot, hogy mondjak az előtted elhangzottak, az egyik ugye akkor a csillagerőt kapcsán, egészen világosan, tehát elkészült a csillagerődnek az építészeti beruházása, ennek kapcsán lesz de a, a, a holnapi, holnapi napon, most indul a kiállításnak az installálása, uh -huh. de maga az építészeti értékmentés, az a 6,5 milliárdos beruházás ami eh, Komárom egyik legnagyobb látványosságát újította meg. Ez tulajdonképpen készen van, és ez az, amit szeretnénk a sajtó jeles képviselőinek bemutatni, hogy néz ki Minusé. a megújított csillagerőd, milyen volt és milyen Ennek lesz. a megnyitója, ahova majd a nép elmélt és amikor... Az 2020 tavaszán lesz. Uh -huh. Egyébként a holnapi napon a csillagerőd előtt eh, egy, egy Komáromi helyi rendezvény eh, lesz, aminek a keretén belül lesz lehetőség megtekinteni egyébként az épületet vezetett formában, ez előzetes regisztrációhoz van kötve, tehát azért, akik, akik nagyon érdekel, természetesen most is meg lehet nézni, de az igazi attrakció, az igazi nyomaték az természetesen akkor fog megjelenni, amikor már a, már a kiállítás is beköltözik. És a másik csak egy anélkül, hiszen a Pannon part projekt nem tartozik hozzám, és nem is ismerem a részleteket, csak itt a Mai műsorban is többször elhangzott a különböző közberuházások kapcsán a drágulás kifejezés, amivel nem szeretnék vitatkozni, mert természetesen Akkor van egy. Mi a megfelelő kifejezés? Építőipari konjunktúra is, csak azért, mert valaki a közbeszerzési értesítőben olvas mondjuk a zeneházához vagy a Pannon Parkhoz köthető beszerzést, az egyáltalán nem biztos, hogy azt jelenti, hogy az adott projekt adott ö, helyzetben drágult. Tehát itt a műsorban is többször végigvettük, hogy mondjuk egy magyar zeneházak kapcsán összesen 50 darab közbeszerzést írunk ki gyakorlatilag az, mint hogyha a pázlónak az elemeit külön szereznénk be az, hogy, hogy megjelenik egy újabb pázl elemnek a beszerzése ez nem azt jelenti, hogy egy korábbi rész drágult vagy változik még adott helyzetben szerződés módosítás is történhet, a zeneháza tekintetében felelősen tudok nyilatkozni. Jö, akkor, akkor majd amikor hit, ilyet hit, hit. kiírtunk akkor, akkor nem drágulásról van szó hanem a, a következő építészeti ütemnek a beszerzése és szeretném előre jelezni hogy lesz még belőle több is jó, akkor ezekre mind kitérünk a jövő héten, és én őszintén remélem, hogy ezeket a projekteket más is majd meg tudja nézni és élvezni, fogja tudni. Ugye a népstadion jelentősége nem csak abban van, hogy az ember bejárhatja, hanem azt, amire ez majd lehetőséget ad, foci és koncertekre, amikor az emberek egészen másféleképpen fognak viszonyulni hozzá, és hát abban is bízik az ember, hogy azok az ordító különbségek, amelyeket joggal vetnek föl, hozzáértők és nem hozzáértők, amelyek egy és ugyanazon város különböző részei között tapasztalhatók, azok nem úgy csökkennek, hogy elmaradnak a fejlesztések, hanem hogy ez az ordító különbség másféleképpen csökken. de nem szeretnék a beszélgetésnek valami vörös farkat biztosítani. Két. Ha jól tudom, talán november 15-én Uruguay ellen játszik a magyar város, ez lesz a népstadion. A dátumban nem vagy biztos, de Uruguayban igen. A nyitó mérkőzések, hogy addig hallunk-e még rammstein a beruházás korábbi időszakában, ezt nem tudom megmondani. Én. Nem, de annak a történet is is megismerkedhettem tegnap. Nagyon szépen köszönöm. Igen, is. Szia. Úgy, hogy, szia! Önök György Evics hallották, azon város ZRT vezetőjét, amely egyéb iránt ezt a beszélgetést is lehetővé tettek. Nagyon rövid zene, és utána felhívom Winter Montell Zsoltot. ahogy egy bejárásban, vagy két bejárásban el tud fáradni az ember, el tud fáradni az ember a beszélgetésekben is, bár ezt valószínűleg önök nehezen tudják elképzelni, mondván, hogy mi fárasztó van ebben. Valamiért nem akar elindulni. Indulja? Ja. Take a look at 160 másodpercig az önöké vagyok, ha akarnak telefonálni, tegyék, és 8 óra 40-kor felhívom Wintermonte el Zsoltot, akitől az úton kérek elnézést, hogy csúszunk. Jó reggelt! Jó reggelt! Uh, egy olyan kérdésem lehet, hogy. mert mindenek oka van, hogy miért uh, Super Igen, mert a lányom Párizsban van. Értem, uh, valami, valami most uh, szupertrembből azért itt a levegőben van, mert uh, uh, néhány napja tilosan is hallottam, azt hittem, hogy történt. Nem, nem, vagy... a, nem tudom, mert ott is valakinek a lánya Párizsban van. 06148909999 és 0636771161 Valaki az előbb telefonál, de nem tudtam már elérni, hogyha visszahív, akkor azt megköszönöm. Ha nem hív vissza, azt megtudomásul összem. 06148909999 és 0636771161 Jó reggat! Jó reggat, Vámos Sándor, én vagyok a Szomoron, telefonálok. E, nagyon felhúztam magam, megmondom őszintén, biztos demagognak fog tartani, de, de ez a hozannádása a Puskás Stadion miatt, ez, ez nekem nagyon nem tetszik. Én, én nagyon boldog lettem volna, hogy jön hogy egy, hogy egy új szuperkórház bejárásán ilyen lelkes lenne, és ezt mutatna be. Én is nagyon e, lelkes az, lennék, hogyha az aztán, ön... Aztán, aztán... aztán Gyorgy Benebekkel az, az operaház hasonlat. Jó, a következő van, szeretném önnek ez mondani. Ez örön Oké. Okay. Okay. Amíg ez... emberek halnak meg, bocsánat, amíg emberek ezrei halnak meg, addig nem vagyok kíváncsi a puskás tagja, bocsánat. Oké, okay. két dolgot szeretnék önnek mondani. Az egyik az, hogy az önáltal vezetett fórumon olyan állítások vannak, amelyek nem igazak. Amik azok ott vannak. Például, addig én például a amit Kozma Tamás írt, és amihez aztán fűzte kommentát. Valamit azt szeretném önnek elmondani, hogy ebben a műsorban utoljára hangzott el az ön szövege, én az ön hangját megismerem, nem tartok igényt önre. nagyon kedves. Nem nagyon vagy kedves. nagyon kedves. Nem te... De nagyon kedves, nagyon kedves. Hát ön a igazságra, az emberek véleményére nem kíváncsi. Ön nem az emberek, Igen, ön egy darab vámos Sándor, akire Én egy darab vámos Sándor vagyok, aki, aki felveszi a telefont és felmeri hívjön. De ez felmeri, nem egy nagy merészség. És vitába mert vitába, mer De nem szállt vitába. De nem vagyok kíváncsi azzal, hogy itt hozzannádik nekem a, a puskás stadion, és emberek ezrei halnak meg, mert nincsen CT-re időpont. Azért. És nem ezzel foglalkozik, hanem ezzel a nyomorú stadionnal egy cezaromániáris embernek a vágyait ö, ön is segít végrehajtani, meg érvényesíteni. Tudja, mit? Köszönnére teszem azt, hogy önt egyébként mások szeretnék-e hallgatni, és ha azt mondják, hogy igen, akkor bármikor betelefonálhat, szóval nem állok önnel többet. Viszont hallatszok. Vámos Antort szeretnék a műsorban hallgatni, vagy sem meghallgatom önöket. 061 és 099 egy egy Igen. Hát abszolút nem. Köszönöm, a viszontalásra. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, én nem. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok. Jó reggelt, igen, igen szeretném. Oké, okay, rendben van. Tíz embert meghallgatok. Úgyhogy a tizenegyet. Jó reggelt. Jó reggelt, igen. Köszönöm. Jó reggelt, jó reggelt nem Köszönöm. Jó reggelt, Jó reggelt Nem. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt bánok, nem. Köszönöm. Jó reggelt. Nem. Köszönöm, akkor többet nem hallgatok meg, mert már megvan a hat szavazat. Köszönöm szépen, hogy telefonálnak. Amire én utaltam, az az, hogy Vámos Sándor által van egy, most már alig Kezelt, vagy alig figyelemre méltatott Facebook csoport, és azt írja, hogy nagyon örülök a Baranyi Krisztinával történő interjúk miatt. Ez két, ő, ő Vámos Sándor kezeli lesz az oldalt. Kozma Tamás, akit nem álmódomban ismerni, azt írja, mi a különbség Baranyi Krisztina és a Bácskai János interjúk között 300 ezer forint plusz álfa. Ezt írja XY, miközben én egyébként a Ferencvár, tehát maradjunk egyszerűen csak abban, hogy oké, okay. Ez a különbség, a pénz a különbség, függetlenül attól, hogy akkor nem egészen értem, hogy én Baranyi Krisztinát miért szólaltatom meg, hiszen nekem nem áll érdekemben Baranyi Krisztinát megszólaltatni, mert ő ugyanazt mondta, hogy vele is folytatódik ez a szerződés, de nekem mégiscsak ragaszkodnom kéne Bácskai az ezzel együtt van, de a 300 ezer forint az nem stimmel. Tehát az egész egyszerűen akkor kérem kozma tanástól azt a különbséget, ami a valóság és a 300 ezer között van. És ennek a kijavítása az admin feladata lenne. Én erre nagyon adok. És miután ez a csoport, ez valójában egyetlen egy dologra volt jó, még Batiz doktor előtt, hogy a vérnyomásomat emelte meg a szükséges szintre, most már van szakorvos, aki a vérnyomásommal foglalkozik, és gyógyszerrel el tudom intézni azt, amire nincs szükség egy ilyen csoport által. Ha ez a csoport az épülését szolgálna ennek a műsornak, akkor boldogan fogadnám a kritikát. De miten ez a csoport most már tényleg egészen elhaló módon kizárólag a vélemény szívja, vagy majdnem kizárólag azt az energiás szívja amiből sajnos már nincs annyi, mint amennyi volt évekkel ezelőtt, és ennek a fő organizátora Vámos Sándor, ezért az a helyzet, hogy én a szavazástól függetlenül minden alkalommal, amikor ide betelefonál, meg fogom hallgatni. Egy dolgot nem fog tenni, nem fog vele szobálni. Tehát azt fogja mondani, hogy válmos Sándor, én azt fogom mondani, hogy jó napot kívánok, és normális terjedelemben, ha nem haladja meg a két vagy három percet, akkor meghallgatom azt a monológot, amit ő elmond, és utána megköszönve elköszönök tőle, szóban nem állok vele. Tehát köszönöm, hogy önök azt mondták, hogy ne álljak vele szóba, az indulat elragadott, rosszul tettem, köszönöm, hogy mellém álltak, nem fogok vele élni, nem is lenne tisztességes, nem is férne össze a kejfejancsi szellemével, de nem piszkítom be a kezemet azáltal, hogy beszélgetésben legyek valakivel akinek a sorsa valószínűleg megmagyarázható, hogy miért demagóg, de nem adott arra lehetőséget az én műsoromban, pedig sokszor beszélgettünk, hogy én rájöjjek arra, hogy amikor én a Népstadionról beszéltem, vagy beszéltem azon a módon, ahogy beszéltem, akkor én azzal legyek vádolható, hogy megfeledkezem azokról az emberekről, akik kórházi fertőzésekben halnak meg. Miközben természetesen... Ez épp úgy bennem van, mint különbség, mint ahogy a beszélgetésben benne volt György Evics Benedekkel az, hogy milyen ordító az, amikor az ember egy ugyanazon országban vagy városban különböző fejlettségű uh, kerületeket vagy környékeket lát. És ugyanez vonatkozik a Lezsák Sándorral folytatott beszélgetésre. A Lezsák Sándorral folytatott beszélgetésre ugyanebben a fórumban, és kizárólag Vámos Sándor betelefonálása miatt idézem ezt fel. Darvas László, aki szellemiségét tekintve sajnos nem áll messze Vámos Lászlótól, de az az óriási különbség, hogy ahhoz is gyáv, hogy betelefonáljon. Azt írja, lezsák per lakitelek, riport megáll az ész és átcsorog, amire azt írja Egeri Edit, ez reklámripolt volt, nem? Az újságíró látogatást tett a mi magyarok rezervátumában, mely közpénznyelő automatának sem utolsó, én körülbelül 15 éve jártam ott, de elég gagyi volt, kopiafástól, uszodástól. Ez alatt a 15 év alatt kedves Egeri Edit valószínűleg sok víz lefolyt a Dunán, és én ebben a rádió műsorban soha se táborokat akartam kielégíteni, vagy hogyha ilyet tettem, akkor ezt abba hagytam. Én egy olyan rádió csinálok, amely egyszerre szórakoztat és tájékoztat, hozzátéve, hogy természetesen untat is embereket, egészen addig, amíg van olyan rádióállomás, amely hajlandó engem rádióra, tűzni. Ennyi. És akkor azt hiszem, hogy elég, elég, elég kielégítően reagáltam erre, Mindenki megszólalhat a műsorban, de vannak olyan emberek, akiket nem érdemesítek arra, hogy beszélgessek velük, elmondhatják a mondókájukat. Oszd, jó napot! Valaki azt éli, hogy valamilyen technikai hiba miatt háromszor hangzik el ugyanaz, amit mond. Közben kimaradnak hosszabb részletek a rádióadásban, nem tudom... Szakatozik a műsor. Á, Ádám, ez permanensen van. Szólni kéne valakinek beleértve hozzá tartozódott. Tehát azt írja xx aki férfi, -fér mióta ez a vámos betelefonálta a rádió is megballondult, állandóan leáll és ismétli magát. Arra kérem Önöket az elkövetkezendő egy percben mondják el az, hogy az előzőekben történtekről mi a véleményük, azt most nem, azt hagyjuk ö, számításon kívül. Lehet, normálisan szól le a rádió vagy sem. Tehát úgy szól le a rádió, ahogy egy rádiónak szólnia kell, vagy ezek a kimaradások, ezek most is megvannak. 06 49, 0367, egy. Fahó! Jó regött! Jó reggelt, igen, volt ilyen ismétlés, én is tapasztaltam, de interneten keresztül hallgatom alá. Jó, elég. hát az, az, az hál' Istenek, jó, most azt jeljek, hogy két perc, oké. Okay. Jó reggelt. Jó reggelt, most már jól szól, jó. de volt, volt egy kis gáz. Igen. Jó, nagyon szépen köszönöm. Azt szeretném önöknek elmondani, hogy amennyiben a rádió a hatóság által abban a... Tehát arra érdemesítik, hogy tovább szóljon, akkor decemberben, függetlenül attól, hogy a rádió ez mit szól, gyűjtést fogok szervezni, mert ezek áldatlan körülmények. És pénzzel természetesen megoldható. Várjuk ki ez a decembert. Jó reggelt! Jó reggelt! Csak abban az esetben van ez az ismétlés és kihagyás, ha valaki interneten használja, akár mobiltelefonos interneten. Is Nálam nem ezt írják, köszönöm. Viszont hallásra. Haló? Jó reggelt, Szönyi Zsolt. Jó reggelt. Jó reggelt. Te teljesen esetlegesek ezek a kimaradások és ismétlések. Te Jó, köszönöm szépen. Köszönöm a visszajelzést. Több telefon nem ez szegény Vitelmentes Zsolt. Érdemtel árul Petrezselymet otthon vagy a munkahelyén, úgyhogy most felhívom őt, várjunk ezzel decemberig. Nem, egy egyébként ezzel várni lehetne, de együtt éltünk ezzel mostanáig. Amennyiben a hatóság arra érdemesíti a rádiót, hogy tovább szólhat, abban az esetben gyűjtést fogok rendezni, és a milliós összegről lesz szó, akkor milliós összegben fogunk gyűjteni, beleértve engem, mármint az én hozzájárulásomat, hogy ezt megszüntessük. Van olyan hallgatóm, aki ilyen. Erre már jelentős pénzt áldozott. Igen. változatossá kedvéért Lázár János telefonált, és azt kérdezte, miten valami másról volt szó, hogy akkor az önök rendelkezésére is áll és azt mondta, hogy az önök rendelkezésére is fog állni, de most már teljesen belezavarodtam a műsorkészítésben, már mint a tekintetben, hogy mégis mi a fontos, és mi nem. Hogy most fölhívom a Wintermont-t, hogy egyáltalán még hajlandó felvenni. Sokszor panaszkodom a honpolának, hogy már nem vagyok a régi meg így, meg úgy, de azt el nem tudom képzelni, hogyha nem dolgoznék, akkor mit csinálnék. Ezt egyfolytában utazni azt se lehet, a honpolát meg nem lehet elvinni, mert ő meg szereti azt, amit csinál. Mert ugye ez csak arra vonatkozik, hogyha decemberben nem hosszabbítják meg. Elnézést itt a mert bámos most Sándortól elég messze jutottunk. Azért szóljál valakinek, aki ehhez ért, Ádám, jó? Tehát nehogy ne, ez legyen már ennek a műsornak a fő sajátossága. Bármint a rádió is. A műsort az újpesti önkormányzat támogatja. Elnézést! Azt szeretném öntől megkérdezni, hogy független attól, hogy én kivel beszélek. És tényleg független attól. Újpest kapcsán. Milyen érzés az polgármesterként megélni, hogy gyakorlatilag van egy polgármesteri időszaknak egy olyan periódusa, ez egyébként más körülmények között is lehet, de prominensen az utolsó egy-két hónap, amikor gyakorlatilag vannak erők, amelyek érthető vagy érthetetlen módon megfelelően rész aláhúzandó a teljes addigi tevékenységnek a pozitívumait elvitatják, rabruhában ábrázolják önt abban a reményben, hogy ez más érdeklődését vagy szimpátiáját is felkelt, és egy teljesen normális ember, Függet attól, hogy Fideszes vagy MSZP, mert az emberek nem ennek megfelelően élnek azért zömében. Elgondolkodik azon, neve is van Wintermantel Zsolt, hogy én tényleg csak szart csináltam mert én azt feltételezem egy hasonló szituációban, hogy, hogy az emberben ott van az, hogy oké, okay, nem voltam tökéletes, biztos rossz döntéseket is hoztam, de miért akarnak engem börtönbe zárni? Miért mutatnak engem rabruhában? Tehát mit követtem el, mit nem vettem észre menet közben, hogy hogy hogy ez van, és közben egy olyan beszélgetést folytatunk, amelyben éppen most kaptam értesítést, hogy hát a viszonyok nem lettek sokkal jobb a Tehát lehetséges, hogy egy mondatot hallanak az emberek 25-ször, de az is lehetséges, hogy semmit se hallanak. Halló! Itt vagyok, csak szerintem az SMS közben az szélmondat volt, de értem a, értem a, a, a kérdést és a felvetést. Uh, hát egyrészt ugye az ember az évek előre állal, és a tapasztalatszerzése legalábbis, ami a saját személyemet illeti uh, acélosodik és erősödik, uh, nek ellenére ezért tudnak még meglatotések érni. Uh, a másik pedig az az, hogy, uh, hogy ezek a kampányidőszakok uh, tüketlen attól egyébként, hogy az uh, mélységében és minőségében hova süllyed, uh, jó, én a következőt az... akarom mondani, mert Ugi Attila írt, hogy most elment a hang. Én nem akarok egy olyan beszélgetést folytatni, amit mi ketten folytatunk, mert ha akarok, akkor találkozom önnel, vagy ön találkozik velem. Én amondó vagyok, hogy mintha a holnapi nap tele van, tegyük ezt hétfőre, és ad, te, nem, te, egész egyszerűen méltatlan önhöz az, hogy új beszéljen, hogy ne lehessen érteni. Egy másodperc türelmét kérem, megnézem a naftáromat, jó? Éppen Ugi írt, aki ugye, nem mintha az ő szövege fontosabb lenne, mint Lóbenvej Norberti, aki szintén üzenetet hagyott, csak mintha ugye Ugi Attila követni önt. Igen. Azt kérdezem öntől, hogy hétfőn bármikor, ami önnek megfelelő. <haz> Mi most itt a, fölhangosítottam a rádiót, és a, itt most megy az adás, de egyébként mindjárt pillanat megnézem a hétfőt. Figyelj, Egy a helyzet az, hogy most éppen megy, de nem lehet úgy beszélni, hogy most Világos, világo, megy. világos. világ! világot, Ezt a kimaradásos háromszor ismétlődést, ezt én is tapasztaltam, <tos> az elmúlt a is. Uh, pillanat megnézem. És elnézést kérek. Hát úgy van, hogyha 8-30. Mondja tök, meg, hogy mikor. És akkor úgy geatt illetfunk felingra is meg. Ez nekem a 8 óra, jó. 7.08. Jó? Jó. Jó. jó, elnézést kérek. De akkor azon a héten nyilvánvalóan kétszer leszünk, tehát akkor Jó, jön, jó. jó, jó, jó, jó, jó. Köszönöm Szét szépen. Elnézést. Technikai elnézést. Hát arra nem lesz tehát Ennek megvan az oka, ami itt uh, elhárítva nem lett, uh, hol, hol jó, hol rossz. Ez azon szegényházak létezésével van összefüggésben, eh, ahol én dolgoztam, bár tekintetben a civil rádió és a rádió-kú nem összehasonlítható. És ennek a bőve fejtegetésétből kimaradnék. Följön ugye a kérlőt. Mikor, mikor legyünk hétfőn, ugyanígy, mint a Zsolt, a kilenckor? Oké, okay, elnézést kérek. Jó, oké, okay, elnézést. Köszönöm. Viszont hallásra. Ezek a beszélgetések hétfőn lesznek. Még egy telefont értek. Sokat, sokat beszéltem arról, hogy mennyire tartja frissen az embert az, hogy olyan technikai körülmények és olyan komfort körülmények között dolgozik az ember, mint én, mert egyébként az a fontos, hogy a rádió szól. Tehát az, hogy milyen a székem, az egy fontos dolog, de lényegtelen, ha szól a rádió. Az, hogy a szék is rossz, és a rádió nem szól, ez így együtt, vagy nem úgy szól, hogy ez élvezhető legyen, az már nem fér bele, de szeretném, ha tudnák, hogy ez nem azért van, mert hanyag a rádió, ez azért van, mert szegény a rádió. Ennek mértékét itt nem érzékeltetném. Ha valamelyest élvezhető az, ami itt zajlik, és önök telefonálni akarnak, nem azzal kapcsolatban, hogy most éppen szól vagy nem szól, mert azt köszönöm szépen, azzal nem tudok mit kezdeni, akkor nagyjából még egy tucat percig maradok, mert egyébként természetesen fél tízig minimum itt lettem volna. Csak most hívom az egyik civil rádiós összekötőmet. Ha nem, akkor zárózána egyebek is elköszönök. 061 489 és hat egy. Hozzá hozzátéve, hogy, hogy a rádió műsor elején ilyen problémák nem voltak, tehát ez nem feltétlenül egy naphoz fűződik, egy nap is lehet két órán keresztül jó, aztán megint rossz. Akarnak velem beszélgetni ilyen körülmények között? Bármiről. Sajnos az életkor és tapasztalata az imáról lehetővé tudja tenni azt, hogy az ember egyetlen témánál sem, a ma említett összes témát figyelembe véve nem akar lehorgonyozni bármiről. Elindítom a zárózenét, ha telefonálnak közben, akkor addig maradok, amíg itt tartanak engem, beleértve, hogy élvezhető az adás vagy sem. Jó reggelt! Jó reggelet, haló! Figyelek! Kovács Pírosko vagyok. Csakor? Jól hallottam, hogy a Lázár új bejelentkezett. Hát, hogy bejelentkezett a stúlszás, telefonált, és én egyben megkérdeztem át, tőle, hogy ha már így adódott, hogy akkor áll-e majd az önök rendelkezésére, és azt mondta, hogy igen. Nagyon köszönöm. Ott hát, még nem tartok, hogy bejelentkezne a Lázár, de nem is, nincs is az az igazság, hogy nincs is igényem rá. Ez jól hangzik de nem nem de de de de de de de de de de de de de de de de de jó, reggelt. jó reggelt jó volt az akója a, a szombat esti Nézze, a helyzet a zakommal a következő. Én azért vagyok egy egészen kiválasztottja a sorsnak, mert valami velem kapcsolatban mindig szóvá tehető. Végül is tulajdonképpen a civil a pályán lehetne azáltal számon tartott, hogy jó-e vagy sem, de az én személyem hosszú a haja, rövid a haja, kövér, nem kövér, mennyivel jobban néz ki a tévébe, mennyire rosszul néz ki, felvehető-e ilyen zakó vagy sem, és közben azért ugye többé-kevésben az életkorom megváltozott, tehát azt nem mondom, hogy felnőttem, mert ezt nem vállalnám magamra, de azért mégis megváltozott az életkorom, de ez a fajta megítélésem, ez nem változott, rövidre fogva, köszönöm a megjegyzését, nekem is tetszik. Na. Ön intézte, vagy esetleg volna melyik családot adja? Se nem a tévé nem intézte, se nem más nem intézte. Ezt én vásároltam, és hogyha nem még kapni elfogadható áron, akkor vennék. Egyelőre még nem volt olyan tévérádium műsorom, amely ezügyben rólam kielégítően gondoskodott volna, bár a szándék megvan. Jó, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. visszagondolok arra, hogy hétkor, amikor itt ültem. Tehát, hogy milyen volt ez a két óra. Hihetetlen. Ha telefonálnak, maradok. Ha nem, nem. 06148909999 és 0636771161. Holnap, ha szól a rádió, akkor lesz Várnai László 9-től, Navracsis Tibor fél 8-től, 8-től, Karácsony Gergé, aztán Bácskai János. És ha már egyébként arról is szó esett, hogy <coughs> mi minden múlik azon, hogy a rádió koncesziós szerződését meghosszabbítják, nálam egyfelől határvonal ez az október 13, és mindenféleképpen határvonal 2019, nem tudom, tehát ott vagyok Teljesen Tamás vagyok az ügyben, hogy ilyen mértékben akarja e napirenden tartani a közéletet. Beleértve, hogyha a közéletet nem tartom ilyen módon, vagy ilyen mértékben napirenden, akkor mit tartsak napirenden? Sosem voltam még annyira megcsömörlött a hazai belpolitikától, ha ez egyáltalán ami a rádióvisoromon keresztül jelentkezik az belpolitika, mint amennyire most. Soha. 06148909999 és 0636771161. Az önöké vagyok, rendelkezzenek felettem, de ezt akkor mutassák ki úgy, hogy betelefonálnak. Ez az egyetlen módja annak, hogy itt tudjanak tartóztatni. Kíváncsian várom. Tessék? Nem le... Igen. Jó reggel. Jó napot kívánok. Szeretném megkérdezni, hogy az ismétlés az mostanában nem megy, mert régebben éjszaka volt önnek ismétlés. Hallvány van gőzöm nincs. Ádám van ismétlés? Ő azt mondja, hogy igen, de nem csak. Figyelj, azon kevesek közé tartom, aki magamat nem szoktam visszahallgatni. Tehát nem gyönyörködöm a Én nem is gondoltam, csak hogy én mit tudjak Hánykor volt? Eddig hánykor volt? Éjféltől volt mindig. Mindig éjféltől. Hánykor van ádám? Állítólag 3 van. Figyelj, ez egy nagyon hallgatott sáv 3 Tehát ennél jobb időpontot én például saját magamnak kitalálni se tudnék. Tehát 3-tól akit nem hallgatnak, az hülye. Hát jó, na nem, de azért ez is valami, köszönöm szépen, ez éjszakás műszakban ez azért elmegy, jó. de úgy egyéb iránt. Hát most bele Gratulálok, köszönöm szépen. Jó, hát, amíg tán... reggel szólok, addig végül is az ismétlés jelentőség a csak tehát felajánlanák, hogy vezethetek rádióvisort háromtól ötig. Krisztály, ez mit szólsz? Épp a Szilágyival beszélgettem a rádiózás jövőjéről, és azt mondtam, hogy a kejfejagycsi úgy maradt eladható, hogy közben a rádiózás változik, beleért vagy megy a sehova. De a háromtól ötig, hát... Jó reggelt! Érdekes, szépen, valóban 3-tól van, és pont ez a probléma, ha már beszélünk problémákról, hogy ötkor, kor ha elvágták volna a vége, és amikor azért fél tizig tízik vagy, akkor az még lenne egy óra, és utána a rádióban zeneszól. Tehát mi nem lehet azt elintézni, hogy akkor reggel, de 3 ötig, ig a 3-tól fél hatig vagy hatig legyen? Nézzé már nek utána, hogy ezt mert Én óta, nem... hogy ja. közben vége lesz. Hát ja. öt, pont 5 Nem tudom. Hát. Figyelj, amikor egy rádió dolgaiba én beavatkoztam, abban mindig csak problémák lettek. Olyan konszolidált viszony, mint a civil rádióval, szerintem sose volt. Mindenhova, hova elmentem, átvettem a parancsnokságot. Annak az összes pozitívumával, de főleg negatívumával. Valakinek nem tetszik az akum, de örül annak, hogy levágottam a hajam. A Krisztának hiszem alapvetően a zakúb se tetszik, és a rövid hajam se tetszik. Ez mikriszt, amit küldtem, mert ez valahogy olyan nagyon. Ez nagyon nem, nem érthető. Jó reggelt! Jó reggelt, jó állatok, lehet kérni nekem a 4 és 6 között lenne a dike. Jó, rendben vagy. Ha, tudom, hogy nem kíváncsa, de de hogy abszolút kívánság, és hogy csináljunk kívánság, mikor legyen az ismétlés? 3-től 5-ig, 4-től 6-ig, semmikor se. Figyeljáldám, azért ilyen rádium is ott nem halhatsz máshol. Ez egy hungarikum. Ez egy hungarikum, és nem is kell elmenni hozzá hitelekre. Tényleg azt gondolt, hogy legyen 3-tól 5-ig rádió műsorom? Hm, hajnalban? Hm. Hát egyrészt rövid kapcsolatunk lesz, részről én is rövid ideig fogok élni. Ádám, a 3-tól 5-ig az neked hogy tetszik? Fizetés emelést kész. Fizetés emelést kész. De egyébként megvalósítható? Az Van az a pénz. Előző hangmérnökömet egy fele annyi idősre cseréltem, de szerintem nem fele annyi idős, hanem még annál is fiatalabb. De korábban már volt, tehát ez az Ádám, ennyi, ezt önök már hallhatták. A Laci teljös, az csak az Ádám teljes után jött. De látják, ez iránt sem mutattak érdeklődést. Tudomásul vették, hogy hirtelen nem azt mondom, hogy Laci teljes, hanem azt mondom, hogy Ádám teljes. Oké, még csak pár nap telt -e. Hát az, az nem lenne semmi. Bár a soha büdös életben nem fogom elfelejteni, hogy egyszer betelefonált egy Pali, aki vagy diszkózott, vagy nem tudom, mit csinált, és gyakorlatilag valamikor hétkor élt véget az élet, és fél nyolckor ilyen félkúmás állapotban betelefonált, és mondta, hogy ő valójában mit hall a rádión keresztül az életből, Miközben egy korábban igen magas beosztásban lévő ember, aki most éppen nincs magas beosztásban, de lehet, hogy még uh, megvan az állás. azt írja egy egészen elképesztő, amit maga csinál, és ahogy teszi büszke vagyok, hogy együtt ebédelhetünk, és nagyon várom, igen, együtt fogunk ebédelni, de ez most nem a Népstadionban lesz. 061 és egy Én nem tudom elképzelni, hogy én egy olyan rádióban dolgozzak, ami olyan benyomást kelt, és ezt a mondatot most nem tudom befejezni. Tehát, Önök nem tudják, hogy reggel Ádámmal a székemet szereltük, mert ráültem, és valahogy úgy adódott, hogy minden irányba lejtett. Tehát eddig egy irányba lejtett, és én azt szerettem. Tehát van egy konkrét székem, amiben szeretek ülni. Maga a szék egyébként is a tök tropa állapotában van. Tehát ezt legfeljebb úcska lehet eladni, ha egyáltalán vas van benne, de most semmilyen irányban nem lehetett ráülni úgy, hogy ne össze-vissza lejtsen, és ne abban az irányban, meg korábban. És ilyenkor én már rájöttem arra, hogy ezt azt hiszem négy csavar rögzítik, két csavar van benne, de ha egy csavar van benne, mint ahogy egy csavar volt benne, akkor teljesen megváltozik a forgás iránya, meg az egész tengeje, és akkor jött Ádám, és megjavította. Én azt nem tudom elképzelni, hogy az ember egy olyan rádióban dolgozzon, ahol a szék ugyanolyan állapotban van. Beleértve, vagy bejön a hangmérnök, és minden nap megállapítja, hogy aki előző este itt volt, jó, nem minden reggel, a reggelek egy részében, az valami olyasmit csinált, aminek következtében újra kell kalibrálni az egészet. Tehát, hogy valaki olyan állapotban hagyja itt a rádiót, mint amilyen mértékben. Tehát én azon is csodálkozom, amikor különböző ilyen elegáns helyeken, a vécére az vagy. Hagy olyan állapotban, mint amilyen állapotban te is szívesen ülsz rajta, mert úgy én ilyet külföldön nem láttam. De nálunk ez teljesen bevett dolog, és hát van benne valami borzasztó. Tehát szívesen halnék meg majd egy olyan országban, ahol ilyen nincs, belét, vagy nem akarnék meghalni, de hogy az milyen jó lenne, hogy ez megszűnne. Mondjuk nem az, még az is jó lenne, hogy közben az állapotok nem változnak, de legalább a feliratok megszűnnek. Tehát, hogy az embernek az igénye arra, hogy olyan wc hagyjon maga után, mint amilyet kapott, mert az mondjuk egy jó állapot volt, az legyen az emberben benne, ne pedig egy külön az hívja fel rá a figyelmét. Pedig csak abszurdum. Abban a házban, ahol lakom, van most egy csomó kisgyerek, és mindig rászólnak a szülők, hogy köszönj. És akkor mindig eszembe jut az, hogy nekem is hányszor szóltak, hogy ez legyen egy belső igény. Vagy az, hogy nem. De szegény gyerekek fél életükben azt hallják, hogy köszönja bácsinak, köszönja néninek. És nekem mindig az út az eszembe ilyenkor, hogy nekem is ezt mondták, és én ezt hogy utáltam. Neked mondtak ilyet, Ádám? Igen? És te szoktál köszönni? De te már volt, hogy valakire rászóltál, hogy köszönjön? Azt hiszem én sem szóltam rá a lányomra. De ezt most nem tudom tőlemek kérdezni. Bár szerintem Párizsban már nem olszik. Jó reggelt! Szép reggelt Ádám az ön döntése alapján került a rádióhoz? Nem Ádám, a, a, ne, ebbe, aki velem dolgozik, az mind a saját maga döntése alapján. Tehát itt nincsenek ilyen központi direktívák. E, aki ott ült, ahol most Ádám ül, ő most tudtom, a külföldön van, hogy pénzt keressen. És akkor felvetőd, tesék? A, Laci? a, Laci? a Laci, igen, a Laci. Értem. És Ádám, aki egyébként... La... Tesék? Ádámot is megismerhetjük majd egyébként, a hangját mondjuk. Hát a Laci-et se ismerték. Hát mit tudom én, a, a nagyon messzőről jött ember de például én lát. A nagyon jó, messzire jött, I igen, egyszer eljött, igen, igen, igen, Így van, igen, igen, igen, igen, a csalócki is egyszerre eljött. Ádám nem ilyen, Ádám, egy, egy, tehát Ádám esetében az egy csoda, hogy egyáltalán bejön, tehát amikor én idejöttem, idestova, most már nem tudom, több mint egy éve, vagy két éve, vagy nem tudom, hihetetlen gyorsan, igen, múlik az idő, akkor, akkor ugye a Rubin Dani volt, ő eltávozott az MTV-ához, és aztán az Ádám elvállalta, ez egy bonyolult dolog, én az Ádámnak ismerem az apját, de nem, nem akarom őt bevonni, hát, ha az Ádám nem örülne, neki beleértve az apját se. És az egyáltalán nem volt valószínűsíthető, hogy Ádám ide be akar jönni, de Ádám fogta magát, is bejött ide. Ádám és Laci között rengeteg különbség van, de a habitusokat, az életkorukat tekintve mindenféleképpen. Uh, és Ádám most hajlandó volt arra az időre, amíg Laci külföldön tartózkodik, elvállalni azt a feladatot, amit korábban Laci látott el. Értem, de Ádámot a Civil Rádió alkalmazza. Ez egy bonyolult történet, ebben nem mennék bele. Jó, köszönöm szépen. Ádám, ugye te se akarsz ebbe belemenni? Hát Ádám az önkedvéért van a Civil Rádiónál, vagy saját maga kedvéért? Is is azt mondja. Figyelj, nem, <t> nem tudja elképzelni azokat a viszonyokat, ahogy dolgozom. Tehát teh én pont Ádámnak mondtam tegnap vagy tegnap előtt, hogy én könyvet tudnék írni a hangmérnökeimmel való együttműködésről. Én értem, de én, egy picit mit tudom én, én megismerném Ádámot, és ön, ön már elég jól ismerik így a tájón keresztül. Én azt jól érzékelem, Ádám, hogy te erre nem tartasz igényt? Vagy most szeretnél ideülni a mikrofon mögé? Hát nem most üljön. Várj, bá, bá, de, várjol, de, de, de most van, a, de, de most van, mit mondasz, Ádám? Jön. Jön. Jön, Ádám, figyeljen, ezt, ezt sosem gondoltam volna. Legalább a hangját hallj. Igen, M melyik a tiéd? Szerintem az öt. Jó, mindegy, az összes volt. Hallja Ádámot. Jó, de az Ádámok nincsen, van annyi fejhallgató? Jó reggelt, Várj egy pillanatra, mert, hogy van-e annyi fejhallgató, hogy ő is halljon. Meg ön is, meg én is. Ha ön egy nagyon gazdag ember lenne, és áldozni akarna a rádióra, a rádió tudna öntől mit kérni? <gül> jó, ezt egyébként tartjuk fel majd. Kérés nélkül is szögtön, de nem... Elgely, nem jó, nélkül. majd dece, Igen, talált egy felhallgatom, csak az a kérésű hogy működik -e. Mert nem elég fejhallgatónak látszani, fejhallgatóként is kell működni. Ádámnak egy fejhallgatót. Ne, ne most ne küldjél de mi... Ajaj, mi a helyzet? Hangos. Hangos, mit hall ki csak le? Nem te. Én. Nem, jó. jó. Jó, most már tud. Valóban fiatal, fiatal a hangja. Igen. Fiatalos. Korrekt. Co Ádám, hány éves vagy? Jó reggelt, Ádám. E, jó reggelt. Um, 23? 23 éves. Mennyire könnyű elviselni a fiala Jánost reggel? Teljes mértékig. Korrektől nem? Teljes mértékig. Hogyha nem lenne, az már nem lennék itt. Érted, de hát nem, nem rég kezdett. E, hát, ezt a turnust, igen, de azért már egy jó fél ah, évig, értem. ugye múltkor, az körülbelül fél év volt, nem? Nem tudtunk fél évet. Értem, hát örülök, hogy rá De akkor már legyenek még kérdései. Figyelj, én csak beleg, belegondolok az Ádám helyzetében, most odaült, akkor legyen, de más is telefonálhat. Jó, tehát. akkor van, van, egy, van egy kérdésem. Mit csinált azelőtt, hogy bejött volna a stúdióba? <gül> tehát mi történt az ön életében, hogy most hirtelen ráért reggel attól nem tudom meddig, vagy hogy van a munka um, Hát olyan 6.30-ra kéne nagyjából ideérnem, 6.45-kor szoktam. Um, és attól függően, hogy ugye mikor van még a műsornak szinte rögtön végzek. Um, hogy... akkor csak a kedványcsi miatt jön be a civil rádióba. Igen. Néha-néha van egy-egy extra műsor, ami közvetlenül a Fejöncssi után van, ahol, hogyha nincs más, akkor. De be be akarod-e akarod -e vonni mit a, a bá bácsit akarodik? abba, hogy. hogy pillanatban be akarod -e vonni a bácsit abba, hogy mit csináltál előtte, hiszen erre is vonatkozott a kérdés, és ez határeset. Igen, igen, Igen, igen, volna igen, igen. hogy egyetemre jártam, járok is, még talán, de ebben szünetet tartok. Igen, milyen szak, melyik egyetem? Fizika filozófia. És fizika filozófia, jól értett? Jól, és egy külföldi. Mármint, hogy az egyetem külföldön tartózkodik. És hogy érzi magát a hagyjóban? Nagyon kellemesen, Se, semmi különös nem áll öntől távol mondjuk széket szerelni korán reggel, vagy azon túl, hogy hangtechnikai feladatokat ellát. E, nem, fő, de, nem tudom, de mondjuk ö, a... szerelésnek talán még nem is nevezném, tehát csak egy csavart be kellett tekerni a kezemmel, mert csavarhúzó nem volt, úgyhogy Értem, mert akkor van csavargúzó valahol, kocsiában, vagy sebében. Holnap fogok hozni, már felhívtam az Ez egy, egy amerikáner, vagy nem tudom, miként nem, ez nem, nem ilyen rovátka van, hanem egy ilyen francia kulcs kell, amiben meg lehetne húzni. Ha, ha, hat hat, szöglet, szögletű. igen, okay. igen. igen. <laughs> Így is mondhatjuk. <laughs> Örről mit kell tudni? É, én vegyészmérnök vagyok, és Éppenséggel növényvétőszer engedélyeztetéssel foglalkozom. Volt 23 éves... Ható, hatósági vegyész. Kérdez. 23 éves kérdez. gyereke volt valamikor? Nem, nem, nem, én is gyerek vagyok szinte tehát nekem még nincs gyerekem. Ön hány éves? 42. Ó, oh. meg kell becsülni, kereskedelmi nem értékes korban. <laughs> Akar még kérdezni Adámtól? Hát lehet, hogy majd, a, mit tudom én, a jó. jövőben majd még jó de most én is meglepődtem az, az igazság, hogy én hát Én is meglepődtem, hogy bejöttem. De valaki, de már... ad, legalább addig maradjon adásban, amíg valaki felváltja az ön helyét. Elvileg 9 óra 30-ig maradunk, aztán, hogyha van érdeklődés, meglátjuk. Jó. Jó, jó, de ha valaki nem telefonál, csak azért időhúzás okán nem akarom, hogy itt maradjon, de ez itt most felhívás keringőre, tudok, hogy... Tudok hogy... maradni, nem gond hogy esetleg, ha valaki a 0614890999 vagy a hat felváltaná önt, akkor mire kíváncsi még? Nem tudom, hogy mondjuk az Ádám szokott-e kávézni reggelen, te fiatalok nem tudom a kávézási szokásaira esetleg. Én például Ká Ádám kávézási szokásairól nem tudok semmit. Teját iszik, Aztért azt érdettem. látom. Teját iszik. Tehát azt szoktam néha. Kávét nem igazán, úgy általában koffeint nem uh mert nem érzem a hatását igazából, a serkentés hatását. És akkor hogy tud fölkelni korán reggel? Um, édesanyám segítségével. És hogy tud elindulni? Um, jó kérdés, mi minden reggel meglepetten tapasztalom, hogy időre beértem. A kávé, kávé nekem szokott segíteni. A közlekedésben? A felébredésben? Nem, nem, nem, hogy ég, képes ég. legyek elindulni, tehát hogy... hogy... Magamhoz férjek. Nagyon csalódott vagyok, hogy senki nem bátotta önt. Köszönöm szépen, hogy telefonálsz. Szóval... Én akartam még. Elnéz, elnézést. Ha akkor Elnéz, nekem elnézést, elnézést, tökéletesen úgy csináltam, mintha ez az én rádióm is lenne, holott ez most már kettünk rádióm is Igen. Magam elnézést, uram, hogyha visszahívna bennünket, vagy csak az Ádámot, mert az Ádám kérdezett volna öntől valamit. Igen. Halló, jóröket, kívánok! E, nagyon örülök Ádámnak. Végre egy ennyire fiatal ember egészen felvidította a napomat. Jaj, nem, nem, ezt nem őnek De nem, nem, nem, nem, nem. De nem nem, nem, nem kell magyarázkodni, Isten ments. Egyszerűen ilyen üdítő, frissítő, isteni volt, nagyon köszönöm. Önt, örülök. Önt nem veszik körül 23 éves és annál fiatalabb emberek? Uh, hát a fiam huszonhét, a lányom negyvennyolc éves, úgyhogy uh, Egy apától? Uh, nem, kettőtől Kettőtől, de el is, el nem Én nem, nem merek most már elköszönni, hogy az Ádámnak van a kérdése Uram, ha visszahívna bennünket, Ádámnak volna kérdése Igen? Uh, most nincs uh, Most nincs Szóval üdvözlök mindenkit Az egész csapatot, köszi hát ez két ember, Köszönjük. meg a berendezés Ami nem működik jól, de őt is lehet Nevesíteni 061 egy és 7 7 1 1 1. Elvesztettük az urat, a kéttől akartál kérdezni. <Sessz> <Sessz> jó reggelt. Jó reggelt. Uh, én azt szeretném megkérdezni Áldámtól, hogy uh, külföldi egyetemen tanul filozófiát és fizikát. A párosítást azt még csak-csak értem, az tök jó, de hogy... Uh, mi, milyen idegen nyelven tanul filozófiát, ami úgy egyébként magyarul sem egyszerű történet? Angolul. Angolul, Aha. És hogy jött ez az ötlet, hogy idegen, tehát idegen nyelven filozófiát tanul? Um, hát az idegen nyelv ugye abból adódik, hogy külföldön vagyok. Tehát nem a, az idegen nyelv miatt választottam a külföldet, hanem a külföld vonta maga után az idegen nyelvet. Igen, ez egyértelmű, csak hogy akkor ebből adódóan magamból kiindulva, én biztos, hogy nem választottam volna a filozófia tanulást, mert azért még egy nehezített pálya. Ja, én, én most azt hiszem, így értem a kérdést. Um, hát, elég jól beszélek angolul, és régóta tanulom, barátságban vagyok vele, úgyhogy igazából nem érzek különbséget angolul való tanulásban, és magyarul való tanulásban vagy beszélésben, semmilyen Aha. témában. Ha, és uh, az érzen van bizony a tekintetben, hogy akkor folytatja -e ezt a szüneteltetést, vagy sem. De hogy mi oka van annak, hogy ezt én éreztem, vagy lehet, hogy rosszul éreztem? Hát csak, csak a, a tanács talanság az inkább a helyzet pontos leírásából adódik. Szeretném folytatni, és remélhetőleg fogom. És akkor hogyan jött az, hogy szüneteltetés, akkor elmegy a civil rádióhoz? Segítőnök. Nem saját döntés volt a szünetáltatés, hanem körülmények eredménye. A CV rádió pedig családi ismertségből. Aha, értem. Hát, és volna tehát még azt érzem, hogy azért volna kedve, vagy volna önben olyan készítetés, hogy folytassa is a tanulmányait, hogyha ezek a körülmények rendeződnek, ugye? Jól érzel? Pontosan teljes A női érzéke az nagyon jól működik, nekem az nagyon tetszik. Tehát én ugye nem segíthetek önnek több szempontból sem, de igénybe venném akár még társműsorvezetőként is, mert egészen pont, tehát valami olyan érzelmi logikát követ magas szinten, ami, ami ritkaság számba, megy, és azt nézem, hogy az Ádám milyen mértékben engedi bejebb önt, és szórakozom a szó átvít azon, ahogy egymással játszanak, miközben ez nem egy játék. De nem tudom, érthető vagyok-e? Igen, érthető. Ez, ez, ez szerintem onnan jöhet, hogy körülbelül hasonlókorú gyerekeim vannak, és, és én, én nagyon érdeklődöm a, a, az ő korosztályuk iránt, mert hogy próbálok folyamatosan tanulni. Próbál? <gül> folyamatosan tanulni tőlük is. És mutatnak érdeklődést a, ön iránt a gyerekei? Ehhez... Bocsánat, még egyszer? Mm -hmm hogy tanúsítanak-e érdeklődést az ön lelke iránt a gyerekei? Miközben ön tanúsít lelkesedést, vagy tanúsít érdeklődést, vagy érdeklődik a gyerekei lelke iránt? Mennyire El, kölcsönös? Azt hiszem, talán olyan mértékben nem, nem tanúsítanak érdeklődést, mint amilyen érde igény az. Ben nem volna ebben a dologban, ennek a dolog kapcsán, de ez különösen nem Ö, nem tudom, rád meg engem. Kérdés. Köszönjük szépen. Én is köszönöm, és sok sikert kívánok Ádámnak, és kívánom, hogy, hogy sikerüljön a, a folytatni a tanulmányait. Köszönöm szépen. Szépen. Két kérdésem van. Az egyik kérdés az, hogy mennyire elégedett meg azzal, amennyire az Ádám e tekintetben önt beengedte az egyetemi tanulmányai folytatását vagy nem folytatását illetően. Én teljes mértékben én, érzem a határokat, de én abszolút el fogadni, és Ennél többet most, így a nagy nyilvánosság előtt nem is gondolom, hogy, hogy, hogy szerettem volna. Mivel foglalkozik? Hát, mi körülbelül hasonló területen dolgozunk. ketten, csak én egy picit a, a képi oldalról dolgozom ebben a szakmában, nem pedig a hangoldalról. De nem akar bemutatkozni? Vagy most én valami ismeretlen okból felkéne, hogy ismerjém a hangját, és nem teszem? Jó, ja, nem, a nem, nem, nem, nem, nem, nem, Hátérben dolgozom. Aért. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen viszhatásra. 061489, és 063677161. Nekem ennek a műsornak a tökéletes kiszámíthatatlansága az valójában az életelem. Semmi nem követ ilyen mértékben az életemben ezt a fajta kiszámítható kiszámíthatatlanságot, mint ez a rádió műsor. Tehát, hogyha ez mondjuk űrrepülés lenne, akkor egyáltalán nem biztos, hogy ezt túl lehetne élni. Jó reggelt! Szép jó reggelt! Uh, ismét én még Sándor Florián a vegyem. Oké, okay, át van adva. Uh, igen, a, a kérdésem az a méheknek a kolónia összeesés, azt hiszem ez lenne a magyar fordítása esetleg ez is az ön munkájával kapcsolatban? Hát mi, mi elhalásról szoktunk mi beszélni, El, igen. Uh, csak az a, angol nevét tudom, az a kolónika Hát nem halnak ki egész kolóniák, vagy nem, nem tudom. Én, én vegyész vagyok, tehát nem értek a toxikológiához, vagy a, a, a biológiához, de, de van, igen. Uh, Miről beszélünk most, csak hogy mindenki értse? Hát halnak a méhek, uh -huh. és ugye a méhek egész fontos szerepet töltenek be az ökoszisztéma szempontjából, tehát uh, itt uh, komoly vizsgálatok történnek, hogy mi okozza a méheknek az elhullását, és egyes növényvédőszerek is okozhatják, ez irányban történt, gondolom a kérdés. Igen. Igen, vannak is ilyen növényvédőszer csoportok, amiket az Európai Unió be is tiltott. Tehát szabad, itt a szabad földön nem lehet növényvédőszeres kezelést alkalmazni. Főleg a, a, a virágzás idejében, de egyes csoportokat teljes mértékben betiltottam. Hm. Van összefüggés, igen. Uh, igen, és, és mondjuk ön szerint ez, ez így elég, vagy, vagy még bajban vagyunk? Hát nem feltétlenül okoznak minden elhalást. Ugye növényvédőszerek más szerek is okozhatják. De ez most pregnásabb, mint amikor korábban volt? Uh, Magyarországon több ilyen eset előfordult, igen. Tehát bejelentése került, jegyzőkönyvezésre került, kivizsgálásra került. Tehát figyel a hatóság, hogy úgy mondjam. És egy mélyhet, vagy miért azt lehet boncolni, hogy az ember rájön, hogy végülis mi hatott rá? Én vegyész hagyok. Én úgy tudom, hogy szokták, igen. Tehát szokták szétválasztani a Potro részeket, és, és laboratóriumban úgy is vizsgálják. Ennél többet nem tudok így a, a boncolásról, tehát. És a De, vegyszerek igen, változtak, a is... vagy a méhek változtak? Még egyszer? A vegyszerek változtak, vagy a méhek változtak? Vagy eddig sem voltak rezisztensek, csak most figyeltek fel rá. Ö, Igen, látó térbe kerültek a növényvédőszerek, vagy a kémiai anyagok, és ö, ezek hatnak, igen, tehát a méhekre. Önt egyik, mennyire foglalkoztatja az, hogy maga az a vegyszer, amivel ön foglalkozik, az egyébként ilyen formában a természetben nem felelhető, ezért önmagában nem biztos, hogy minden szempontból használ, még akkor is, hogyha átmenetileg valamilyen termés, vagy nem tudom micsodát nagyobb termés, vagy nem tudom mit tesz lehetővé. Teljes mértékben. Nem is a termés, tehát itt nem termés növelőt beszélünk, hanem ugye meg is kell védeni ezeket a kórokozók, tehát rovarok, gombák, egyik fertőzések ellen. És a természet jól tűri ezt a bevatkozást? Hát ez jó kérdés, ezt nem tudom. Ádám? Köszönöm szépen, hogy visszajújott. Köszönjük, hogy visszajújott. Viszontalásra? Ez honnan jutott eszedbe? Hát, róla? Olvastam már róla, igen. És az úr ugye ebben a témában dolgozik. 061-489-0999-0636771161 Itt ülünk 5 perc 15 másodpercig, a hívnak minket, reagálunk, a nem hívnak minket, nem reagálunk. Igen. Jó napot kívánok! Bislán Önnek Bislán is. Kicsoda csoda elnézést? Ádámtól kérdezhetek én is? Na, na. Uh, Az egyetemen, ahol tanul Ádám, én István vagyok, Jaj. ott uh, mennyivel veszik komolyabban azt, amit Einstein írt ebben a témában a méhekkel kapcsolatban? Mert Magyarországon úgy látom, hogy nem kellőképpen. Einstein, jól hallottam? Igen, mert Einstein írta arról, hogy a, ahogy a méhek kipusztulnak, onnan kezd az emberiségnek. Most pontos évszámot nem tudok, de hogy nem sok van hátra. És a méhek kipusztulása nagyon komoly előrejelzés ilyen szempontból. Um, erről még nem hallottam őszintén szólva, de nagyon érdekesen hangzik, rá fogok keresni. Én meg azt hittem, hogy ezért kérdezett rá. Köszönöm szépen. Jó reggelt! Halló, jó reggelt! Nagyon jó lett a műsor. Valahogy ez, ilyen, ilyen vonalon lehetne tovább folytatni. De mit, ért, mit ért vonalnak? Hát e, ezek a, ezek most tényleg a civilek jelentek meg a műsorba, lehet mondani. Az ifjú hang, hangmérnökkel is, meg a betelefonálókkal. És nagyon földobták a műsort. Földobták hát. a műsort, vagy egyszerűen csak más? Mind a kettő együtt. Nula hat egy, és harminc hat hét egy hat egy. Jó reggelt. Jó reggelt. A tráva <Szíberülöknek>, hallgatja. Köszönöm. Viszont hallássad. Viszont nulla és Jó reggelt. Haló! Jó reggelt. Jó reggelt. Böme vagyok! Böbe? Haló! Mit? Böme? Van -e egy végig kapcsolatunk az Abszolút FM, a Jones-vonalon, ön is otthávatta ott meg többet ön, ebből a szempontból, és önök megint, hogy rátaláltam. És egy jó ténával, itt a méhekkel, amihez van, méni közön nem sok, csak egy kicsit, hogy én is követem a méheket ebből a szempontból, mi közel van önnek a méhekhez? Volt feleségem a Magyar Méhéz egyesületnek a vezetője, és amíg ő el nem ment tőlem két éve lassan, folyamatosan benne voltam a rendezvényekben, a méhekkel beszélgettem, érdeklődött is egy kicsit a méhézkedés után, de igazából csak követője vagyok jelen pillanatban. Valamikor remélhetőleg sikerül majd közeljön, majd elkezdenem komolyabban foglalkozni velük, mert nagyon nekik az, hogy jó dolgot csinálnak, meg hogy a környezetet ebből a szempontból éltetik. Mert tényleg is valóság nem lennének, mert akkor nagyon az, hogy az élet ez a az a vásárolózónek valóságban. Ádám, bólogat. Bólogat, bólogattam, jó napot. Igen, nem csak a környezet, az, az másodlagos, a mi, a mi életünk az, az amiért engem izgat. Még egyszer? Tehát csak, csak azt mondtam, hogy a környezet az nekem talán másodlagos itt a környezet életben tartása, amit mondott, inkább a mi életben tartásunk az, amiért izgat a téma. Jó, most jó, igen, nem, nem, de én ezzel azt értem a nem, témet, nem, minket, ig igaz, van, önnek is, azt is csinálják, csak azt mondom, hogy nekem e e emiatt szúr szemet a téma főleg. Hát, és, hogyha nem lennének még, akkor... Az élet sem nagyon működne a földön, gondolom én, mert hozzájárulnak, hogy a vékos kíma, meg a, a szimbiónis az méhek, emberek, állatok között, hogyha kicsire jobban működne, mint amivel nem működik most úgy, szerintem még jobb legyen az, élet, az élet, Nó, De az azt tudjuk, hogy a méhek szerepét semmilyen más rovar nem tudná átvállalni, vagy ezt nem akarjuk kipróbálni? Hát, ha mennyi ismeretem van az élővilágról és amennyiben, én benne élek, nagyon sok van. Milyen más élőlény, mérődő, vagy egy, vagy rova, vagy bármi más, aki, aki hozzásító, hogy a növények deforgásával kapcsolatosan a gyümölcsök természével hát azért, azért tesz fel rossz kérdés, mert maga az evolúció is olyan, hogy az evolúció tartama alatt nem lehetett kitalálni, hogy azt egyébként milyen élőlények fogják milyen formában létrehozni utólag meg tudjuk mondani, mik voltak benne. Jó, de most benne vagyunk abban, amit most nagyjából de még Töke. vannak méhek. Még vannak, mert, de még szerintem mi túléljük azt a részét a dolgoknak, de a közeljövő, vagy a jövő azó része, hogy az minket már ne érdekeljen. A jelendő... Én nem ezt mondtam, ég, én azt mondtam, ég, hogy lehetséges, hogy a méheknek egyfajta krónikus hiánya ö, idején egyszer csak megjelennek. Nem tudom, a legyek átalakulnak. Fogalmam nincs. <tos> Most ideig ezt, a, ezt hajkózzák a legtöbben, és ha hozzáérték, hogy ez, ez tesz hozzá a legtöbbet az életes, hogy a besegítenek ennyire az, az életben, hogy tudunk ennyi ezt a szabad. Azt néz. Növények. a az réte, annó, az azt nézik az ősember is, és nem tudni, hogy akkor igazából mi volt, de a legjobb része csak akkor ezt amikor tényleg oda kerültek, hogy tudtak elejteni, azért meg minden más fajtát a mi életbe tartotta őket. Bogyótól kezdve fárni más. Nem feltétlenül volt a hús. Azt csak itt gondolom, extra volt, amikor sikerült vadák. Ön mivel foglalkozik? Én ö, nekem kétséglevelők. Az egyik a faipar, átsis asztalos részen. Jelen pillanatban víz nélküli autótisztítással foglalkozik. Micsodával? Víz nélküli autótisztítás. Víz nélküli autótisztítás? Isten, ami azt jelenti, hogy 120 liter vizet nem a lefolyóba pocsékolok el, hanem maximum 5 liter vizet használok ahhoz, hogy a, a, az anyagokat, jobban mondom, hogy a kendőben szágyi lemgett anyagokat kiöblítsem, és újra le tudjam ö, takarítani az autót, és ezáltal nem focséplő tiszta igóvíget. Nem ezt, a és hogy csinálja? A, Önhöz a, kell elvinni az autót? Ön megy az autóhoz, hogy hogy megy nem, ez? Én oda, nem, én megyek oda, ahol az autó van, mivel a techniőből lehet, lehetővé teszi azt, hogy nem kell, nagy mennyiségű díz, meg egyéb más dolog, hanem oda megyek azokkal az anyagokkal, amiket már kifejlesztettek nagyjából 10-15 éve. Magyarországon 10 éve lehet róla hallani, de nem teljes egészével, és oda megyek, és ott az autót mindenféle koszolás, csúvázás, mindenféle nélkül egy szalonállapotú autót adok át az ügyfélnek. És még nem halt éhen, tehát vannak uh, kuncsaftjai. Vannak bejáratott vendégeim, vannak olyan műstölők, akik tudják, hogy ha én megyek, akkor azt kapják, amit ezelőtt közté De valójában tartal. a tisztaságtól vannak oda, vagy a környezet tudatosságtól? Na erre még nem jöttem rá, hogy melyik az igaz De igazából szerintem a végeredmény a lényeg, és hiába próbálok eszközölni olyan dolgokat, hogy ez mennyire környezet tudatos, mi, mi a technológiája, nem az érdekli az embereket. Az, jöttem, én azt hittem hogy volna, hogy ez, ez? ez. Én is tene. Nem, abszolút nem. Hihetetlenül hangzik, hogy, hogy vannak cégek, akik, ez, akik úgy hirdetik magukat, hogy ö, környezettudatosan gyűjtik a szelektívet, ezt meg azt meg azt, amit csinálnak, és amikor én ezt a témát felhozom nekik, hogy ezzel még hogy lehet hozzájárulni a, a környezettudatossághoz, olyan, mint hogy a róluk, és én azt nem érdekelnék, hogy ezzel meg növelni az ő értéküket a cég struktúrájából szempontból. Ez, ezzel még nem jutottam el sehova, hogy csak azért engem kerestek volna, mert nem vagy bárhol, hogy én milyen környezettudatosan takarított mi, mielőtt környezettudatosan mindenki... takarított volna autót, azelőtt mit csinált? Faipar. Ö, faipar. Igen, igen, takarítottam volna, hogyha lett volna olyan lehetőség eszköz, amivel ezt meg lehet csinálni, de van, 10 éve van kérdő Magyarországon, amit én az én vonalomom keresztül tudok. De mondjuk, nagyon kevés cég van, aki ezzel így tud foglalkozni. Még egy kérdés, az asszony elvesztése mennyi, idő, mennyi idő után tudta túlteni magát? Hát két és fél éve vagyok úgy túl ezen, de igazából az igazából amikor nem közös és nem olyan kiülésből adódóan történik valami, hanem egy másik, egy harmadik személy által történő elvesztés van, azt a legnehezebb fel Van két gyerek, a kisebbiket én nevelem, a nagyobbikat ő elvitte magával, Szétosztott és, és, és a család. Az ő gondolatában Még egy kérdést engedjen meg, ami, ami nincs amit aminek a történetét nem mesélhetem el. Szerelmi bánat okán, volt-e valaha az életében olyan gondolat, hogy öngyilkos legyen? Öngyilkos? Igen. Tehát volt-e olyan szerelmi bánata, aminek okán ön, öngyilkos akart volna lenni? Nem, szerelmi bánatból nem. Ség. másból sem. És volt-e olyan, vo volt -e olyan barátja, aki öngyilkos gondolattal hívta önt föl, és ön lebeszélte róla? Voltak ilyen beszélgetések, nem konkrétan azzal, hogy elveszi az életét, de voltak ilyen mély pontjai, amiből remélhetőleg hozzátettem, és dolgozott rajta, hogy ne így legyen. De viszont tegnap volt egy fotista társam temetése, akiről nem tudtuk igazából, hogy hogy mi történik a háttérben, és gondolt egyet, a felesége férelépéséből adódóan egy pillanat, egy, egy, egy foci megcsitán hazament, illuminált állapotban és reggel, reggel a garázsba találták meg. És hogyha ezt előbb el tudja mondani, akkor lehet, hogy a csapattársok és a régi barátok segítettek volna neki, mert nem az a típus ember volt, aki, aki ezt eltervezte volna. Vagy nem tudom, hogy ez, ez minek hatásába jön, de szomorú vagyok, hogy ez így megtörtént. Ez egy hány emberről beszélünk? 40 kb 30, 38 42-népig az kértemben. Éveket együtt kötisztunk, Hollandiában játszottunk, kispályás bajnokságokat nyertünk, megvitani kis pályás bajnokságokat, és akkor meghallottam, hogy mi történt, először azt tudom, hogy baleset volt valami eset. Amikor Rosszántából történt el, hát mélyen le voltam döbbenve, hogy mi kell tényleg ahhoz, hogy valaki így el, el, elmélyüljön, hogy nincs ez a segítség, amivel föl lehet. Hogy, hogy segíteni lehessen rajta. Én úgy gondolom, hogy a, az élet az tele van olyan dolgokkal, hogy semmi olyan dologért nem érdemes áldozni. Szerintem. És nem tudom, hogy még mennyien vannak mellettem, akik így gondolják, de akkor erősítsük a csoportot, és legyen minél többen, hogy ne ez legyen a dolog, hogy elveszük az életet magunktól, mert még van sok más olyan dolog, ami bent Én Úgy gondoltam, hogy a két évig úgy is nem tűnt egy áldozati ősemben. A gyerek már kezdte megszokta, hogy apa, olyan jól nézel, mit tetsz. És utána rájöttem, hogy mit sem értened, bele a a ha mert nem egyet megyek egyetül össze. Köszönöm szépen. És csinálom. Sok sikert van, Örülök, hogy lehet meg, önöket hallani, vagy önöket hallani. Én is örülök. Csak valamit szeretnék felolvasni. Tehát olvastam. 061-489-0999-06-3677-1161. Igen. Jó reggelt. Szia, Vereski Csaba. Szia. Kereshet másik technikust, ez a duó fantasztikus. <gül> <gül> <gül> de... Amit, nem tudom, hogy jutott eszedbe, de méltó válasz a Válmos nevű nem tudom, ki volt, aki telefonál, de egészen zseniális lett. Ja, hát vett egy fordulatot, igen. 0614890 0999 és egy. Nem találtam még meg az írást. Jó reggat! Kérlek szépen, 18 éve hallgatlak, és nem értem adott hogy hogy tudsz egy egyszerű reportbe egy mély interjút kihozni a végén. És ez én én sem tudom. Ha tudnám, külületeim. nem csinál, nem. Ezért hallgatlak mindenhol, ahol csak vagyok külföldön, bárhol a világ tetején. Csokkolak, Én is csokolak. Akkor engedjék meg, hogy az Ádámnak is önöknek felolvasak egy írást, aztán utána folytathatjuk. Jó reggelt. Jó, kis kérek. Bruk András, aki írta. A szerelem erőtlensége. Péter a rumbakból. Olvashatom? Péter a rumbach -ból. Nem lehetett vele politikáról beszélni, nem lehetett nőkről. Tulajdonképpen semmiről nem lehetett, én legalábbis nem tudtam, írja Bruk András. Olykor mégis szívesen eltöltöttem vele fél órát vagy egyet. Azt se tudtam pontosan, hol lakik, csak hogy valahol a környéken, nem messze az én egykori rumbach sebességi utcai lakásomtól. Mindig akkor találkoztam vele, amikor ott ült a ház melletti autóparkoló elég kitett kis teraszon, Galai Péterről van szó, egy nő miatt járt oda, aki meg a közelben dolgozott. Ez a szerelem tartotta életben Pétert. Homályos történet volt, én már csak a végjátékot ismertem úgy, ahogy. Mintha korábban együtt éltek volna, de soha nem kérdeztem rá a részletekre. Tudtam, amennyit tudtam, a nő menekült Péter alkoholizmus elől, a barátság mégis megmaradhatott közöttük, mert Péter még részegen sem volt erőszakos. Pont olyan szelid ember volt, mint a dal, a szájfel magasra, amely évtizedekkel, évtizedekkel korábban a piramis együttes billentyűseként ismertétette. Olykor a nő is odaült hozzá, és egy idő után Péter megkérdezte tőle, megvárja-e, nála alszik -e? És a nő mindig azt felelte, hogy nem. Aztán visszament dolgozni. Később Péter is átment az utca túloldalára, és hozott magának valamit inni az RS 9 Pince Színház büféjéből. Ivott. Egyfolytában ivott. Tudta, mi volt a nő feltétele a folytatáshoz, de miatta sem tudta abba hagyni. Egy nem alkoholistának nehéz ezt megértenie, de persze tudtam, hogy mondjuk az egész klasszikus amerikai irodalmat is inkább fűtötte az alkohol, mint a szerelem. A magyarról nem beszélve. Néha megkérdeztem Pétertől, miben bízik, minek jár ide, ha úgyis mindig ugyanazt a választ hallja. Azt felelte, hogy akkor hova menjen, számára nincs más hely. Ezt helyén való válasznak gondoltam. Egyszer eldicsekedett, hogy már kevesebbet iszik, és valamilyen máj értéke is sokkal jobb lett, úgy emlékszem, egy 100 és 500 közötti számot mondott. De a nőt nem érdekelhették a számok, talán csak a nullával ért volna be, érte volna be, mert a fülem hallatára legközelebb is nemet mondott neki. Bár mindig magánál volt, kontrollált volt, Péteren egyre erősebben látszott a rengeteg tömény rombolása. Amikor egyszer felvetettem, hogy ebbe bele fog halni, nem kifogásolta, olyan arccal nézett rám, mint aki ezt inkább nem hiszi, mint fél tőle. A halottak jönnek, mennek, főleg mennek. Vajon most is egyedül volt, vagy vele feküdt a nő, akiről nyilván az utolsó pinatáig nem mondott le? Ez volt az első gondolatom, amikor délután hallottam, hogy 65 évesen álmában meghalt Galai Péter. Később meg, hogy én vajon mire lennék képes azért, hogy megmentsek egy szerelmet. Feltéve, hogy módonban, áll, mert persze léteznek menthetetlen szerelmek. Pár hónapja láttam Pétert utoljára, valami dolgom volt, egykori lakóhelyem környékén, siettem, nem mentem oda hozzá, csak átintettem neki a túloldalra, de mintha most először nem ismert volna meg. Ritka kivétel volt, ő nem a szerelembe halt bele, hanem még az sem menthette meg. Szerintem egy kurva jó írás. Ezt írt a Bruck András Gallai Péter halála kapcsán. 061 489 099 és 063677 Most már itt maradunk 9 óra 57-ig. Most is 57-ig tart, nem? Neked is tetszett? Uh, bizony. Uh, majd kérném a linket. Fogalmam nincs teljesen véletlen. Valamilyen menüje van a telefonomnak, ami időnként különböző írásokat felajánl. Tehát múltkor például a lányom anyjának van egy új férje. Igen. Ő a lányom anyjának a harmadik férje. Én voltam a második, és ő golfozik. És akkor az ő golf eredményével kapcsolatban volt egy cikk, és megartam mutatni a lányomnak, de soha többet nem találtam meg. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A szerelmének is az írása, szerintem csodálatos, úgyhogy hogy Nagy egészen elképesztőt írta Bruk. Bruk, András, ez a propellerhu volt éppen a szerelem erőtlensége. Egészen elképesztő írás. Brukka András egyébként szintén valamkor Kelyfejancsi hallgató volt. Valaki azt írja, hogy ő is olvast, ő is ő rá is nagy hatással volt, és nem merte felolvasni nyugodtan, máskor is. Tehát máskor legyen valakinek ilyenfajta bátorsága. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Bár ilyen lennél, mindig... Neked mondta. Gondoltam, hogy megköszönöm. 071 489 és 06 hét egy Na még egyszer utoljára. 57-kor kerekem, vagy 58-kor? 56 óra, 58-kor mondjuk én ki. 56 58 jó? 061 és 0636771161. Egyszer el is jött a bruka, nagyon messziről jött ember. Még három és fél percünk van, ezzel vagy élnek, vagy nem. 061 489 egy hat egy. Abból adódóan, hogy nem utaltak rá az elmúlt pillanatokban, jól működött a rádió, vagy az adó, vagy a nem tudom micsoda? Sokszor mondtam a hallgatóinak, hogy ez milyen furcsa dolog, hogy egy műszaki berendezésben van kontakthiba, egy emberben nincs. Tehát, hogy a saját fejedet nem kell ütögetni, például azért, hogy a látásod folyamatos legyen. Tehát, hogy az idegi pálya az úgy jönne létre, hogy így veregetni kell a fejedet. Miért Olyan, hogy veregetni kell a fejedet, olyan nem, de azért különböző betegségeket simán hívhatnánk emberi kontaktinának. Igen, de nem, nem pont ugyanúgy. Nem hogy... egyszerűen a megoldás. Hát, mint ahogy látjuk a rádiója az se. Hát a kontakthibára egyszerű lenne, ott a kontakt valami okozza ezt a dadogást, ami, amióta itt vagyok van. De nem kontakciva valószínűleg. Nem értek hozzá. Én se. se. Azt írja XY, aki férfi, hogy igen, amióta a technikus riporter lett, nem volt hiba. Akkor... Át kell, hogy őj. Hát... Az aurád. Az biztos. Pontosan kettő perc még. Egyébként maga a kifejezés, hogy a szerelem erőtlensége az egész elképesztő. Jó reggelt! Jó, reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, fia. Megyesi Gusztár vagyok. Azt szerettem volna önnek mondani, hogy ön érzékelt-e -e azt, hogy önnek is jól tett ez a váltás? Nem. Nem érzékelt-e? Hogy érzékeltem hát... volna, amikor én, amikor én ide bejövök, pontosan reggelt, így beszélgetünk, tehát én a rádió műsoromban nem viselkedem másféleképpen. Önök reagálnak valamire, ami szokatlan ez az én életemben hétköznapi jelenség, amikor az Ádámmal találkozom. Ezt én értem, de azáltal, hogy ugye ilyen visszajelzések vannak, hogy örülnek, hogy... hát nem is tudom. Tehát, hogy... hogy Jó, egy, egy, dolog, egy, dolgot, a... egy dolgot meg kell, hogy értsen, anélkül, hogy ez az, ez nem az Ádám mellett is ellenszó. Az, hogy most az Ádám itt ült, és ez történt, attól még a Kejfejancsi olyan marad, és olyan lesz, mint amilyen volt. Egy ilyen esemény, az egy nagyon fontos pillanat. De ettől nem változik meg a helyzet és az, hogy a hallgatók valamire rácsodálkoznak a kejfejancsira csodálkoznak rá az abban lévő szituációra amitől a struktúra maga nem változik a struktúra teszi lehetővé a változást és a változásnak nem kell hatni a Viszont Viszontalásra! Minden nap kísérleti műsor minden nap utolsó adás ha nem ez volt az utolsó, akkor holnap 7 órakor találkozunk Döröpont, fiala gmail.com. Bizont hallásra. Ádám, te jössz.